Du lytter til For alt i verden Idéer til den danske klimakamp af Lukas Kluge Forlaget Økotopia Første udgave 2024 Bogen er indtalt af mig Jeg hedder Tore Kajtum Fisker med lydredigering af Jakob Planck Larsen for forlaget Økotopia i 2025 Bogen indeholder en hel del af henvisninger og referencer til alt fra klimavidenskabelige artikler til specifikke klimaaktioner Henvisninger oplæses ikke her men du kan finde bogen fysisk i din boghandler eller som e-bog med fodnoter online. Tak fordi du lytter med. For alt i verden. Ideer til den danske klimakamp. Af Lukas Kluge. Forår. I fem år har jeg været intenst optaget af at gøre det så svært som muligt for det danske samfund at fortsætte udledningen af klimagas. Bogen her er skrevet ud fra de noter, jeg har taget i løbet af denne tid. Jeg har opbrudt møder, spadet for biler, gravkører og olietankvogne. Jeg har argumenteret i pressen, grædet en græsplæne op, satte en grøn båd og spillet klaver på en vej, overmalet et ministerium med en ombygget brandslukker og meget mere. 15 gange er jeg blevet anholdt i forbindelse med protester, inden den her bog bliver udgivet, er den blevet endnu flere. Og flere gange end jeg kan tælle, har jeg deltaget i demonstrationer uden at blive anholdt og hjulpet med alt det bagvedliggende arbejde. Det har altid været som en del af en større organiseret indsats. Jeg har deltaget i en lang række organisationer, kampagner og bevægelser, men de fleste af protesterne har jeg lavet som del af Extinction Rebellion, hvor jeg også var centralt engageret i organiseringen af de to store protestuger, Tiden er Inde i 2020 og befrijorden i 2023. Efter Befri Jorden var jeg med til at starte nødbremsen, som jeg har dedikeret mig til siden. Mit hjerte banker for at organisere værdig modstand mod ødelæggelsen af mit, dit og alle andres livsgrundlag. Hvis det skal lykkes at bevare vores livsgrundlag, kræver det, at vi får mange, mange flere ud af tilskuerrækkerne og ind i kampen. Derfor har mine protester ikke kun været henvendt til magthaverne, men også alle mine borgere. Det er også grunden til, at jeg har skrevet denne bog. Mit mål med bogen er at inspirere flest muligt til at deltage i klimakampen, og at bogen kan være endnu en brudsten i den strategiske, kulturelle og organisatoriske vej, vi skal gå. Den her bog er derfor både til dig, der allerede er engageret i klimakampen, og til dig, som står på tilskuerrækkerne, uden at vide, hvordan du skal engagere dig. Den er til alle os i civilsamfundet, der vil stoppe klimasammenbrudet. Ikke til politikere og industrichefer. Bogen her trækker på en masse bøger, film og andet, hvor nogle af dem er direkte relateret til den danske klimakamp, og andre overhovedet ikke. Jeg har plukket de pointer ud, som jeg synes har været brugbare i mit protestarbejde, og vil foreslå, at du plukker pointer fra denne bog på samme måde. Hvis du finder inspiration eller får konkrete idéer undervejs i læsningen, så gå ud og omsæt dem med det samme. Jeg har henvist til alt materialet i bogen, og håber, at det kan give inspiration til videre uddannelse. Selv er jeg uddannet ingeniør, men det gik gradvist op for mig i løbet af min studietid, at den bedste chance, vi har for at bremse den her nødsituation, ikke bliver opfundet af ingeniører, men af civilsamfundet. er helt almindelige borgere, der uden nogle bestemte forudsætninger, vælger at gøre helt usædvanlige ting. Bogen består af 14 tekster om forskellige emner, der alle er relateret til klimakampen. Der er analyser af situationen, vi befinder os i, fremadrettede strategiske forslag og rene argumenter mod de logikker, der hersker i den offentlige debat om klimakampen. De er skrevet i pauserne mellem protester og møder og er en blanding af mine personlige overvejelser og de tanker, der florerer i min omgangskreds om de beslutninger, vi har skulle træffe eller erfaringer, vi har gjort. Mit mål med alle kapitlerne er at finde ud af, hvordan vi får bedst mulig chance for at bremse klimasammenbrudet i tide og sikre et godt livsgrundlag for alle omkring os, at tage klimasammenbrudets fulde omfang ind i sit lille liv. Små hjul. Små hjul kan flytte store ting. Du er et lille hjul. Et lille hjul. Jeg er ikke grip. Klimasammenbrudet er resultatet af hele verdens samlede menneskelige aktivitet. Rødderne er tusind år gamle, og konsekvenserne rækker tusind år frem i tiden. Det er virklet sammen med alle dele af livet på jorden, både i naturen og i vores samfund. Emnet kunne dårligt blive større, og det er derfor meget svært at forholde sig til og navigere i sit eget liv. Uanset hvordan vi vender og drejer det, er der ikke andet for end at prøve alligevel. Vi må tage udgangspunkt i en oprigtig beskrivelse af klimasambruddet, hvis vi skal komme frem til nogle gode principper for, hvordan vi skal forholde os til situationen. Klimasamrådets fulde omfang er selvfølgelig umuligt at gengive på tekst, men det kan koges ind på en måde, der bevarer situationens grundtræk. Tre centrale kendskærninger kan opsummere situationen og dens menneskelige konsekvenser godt nok til at danne grundlag for overvejelserne i det her kapitel. For det første. Mennesker bliver allerede dræbt af oversvømmelser, tørke og krigslignende ødelæggelser af liv, hjem, ja hele lande som konsekvenser af klimasamrådet. Alt det her sker allerede nu, selvom den fulde opvarmningseffekt af de allerede udledte klimagasser først indtræffer med 10 års forsinkelse. Der kan ikke udledes mere klimagas, uden at det betyder grusom død. For det andet. Med de udledninger, der allerede er pumpet ud i atmosfæren, er vi i overhængende fare for, at der er blevet sat gang i en lavini-effekt, der får store dele af klimasystemet til at styre det sammen. Lavinen stopper først, når jorden er blevet fuldstændig utålig at bo på, og vil, uanset hvad vi mennesker gør, efter at den er sat i gang, tage os fra 1,5 grader til 4 graders opvarmning. En hver ekstra udledning forøger risikoen for, at den her lavineeffekt sker. Og for det tredje, udledningerne har kurs mod, at 1 til 3 milliarder menneskers hjemsteder bliver beboelige inden for 50 år. Det betyder, at de kommer til at stå med valget mellem at dø eller at flygte. Det bliver for svært at dyrke mad nok i store dele af verden, og følger andet krige og sammenbrud af stater. Hverken Danmark eller noget andet land kan se sig sikre for konsekvenserne. Jeg håber, at det sidste punkt er et scenarie, alle kan blive enige om, at vi for alt i verden må undgå. Alligevel er det det her scenarie, der ligger for enden af den udvikling, vores samfund er i gang med. De grundlæggende funktioner i vores samfund som madforsyning, vandforsyning, husly og transport, er afhængige af et stabilt klima. Derfor medfører det forestående klimakollaps også en trussel om samfundskollaps. Men vi kan ikke engang være sikre på, at det stopper der. Der er olie, kul og gas nok til 8 graders opvarmning. Det vil sige til at dræbe stort set alt liv. Det er absurd at skulle forsøge at formidle alvoren, men det er her, vi står. Den eneste virkelige måde at komme ud af denne situation på, er, at udledningen af klimagas navnligt fra landbruget og fossilindustrien, stoppes helt. De ting, der skal lukkes for at få vores samfund i overensstemmelse med de planetære grænser, skal alligevel lukkes på et tidspunkt, så hvorfor ikke gøre det, inden vores livsgrundlag er ødelagt for altid? Der er ingen grund til at tøve med at stoppe udledningerne. Det vil ikke stoppe skaden, der allerede sker, men det vil i det mindste stoppe skaden fra at blive værre. Verdenssamfundet Menneskers liv har indflydelse på hinanden på kryds og tværs af verden, ikke mindst gennem klimaet. Så det giver mening at omtale hele verdens befolkning og alle dens forbindelser som et verdenssamfund. Det er det her samfund, der samlet skal bevæges til at stoppe med at udlede klimagas. Magten over dette verdenssamfunds udledninger ligger primært hos verdens staters regeringer. For det første bestemmer de fleste nationalstater nogenlunde suverænt over deres egen politik, for det andet er det især regeringerne, der har indflydelse på den internationale politik, blandt andet gennem EU og FN. Selvom FN's klimatopmøder præsenteres som det centrale sted for globale beslutninger om udledninger af klimagas, er den grundlæggende præmis for møderne altid, at alle stater udleder så meget, som de selv synes er rimeligt. I en kort overrække omkring 1990 udkom en række videnskabelige rapporter, der gjorde det klart, at klimagasudledningen ville føre til klimasambrud. Første rapport fra FN's klimapanel, Scientist's Warning to Humanity, James Hansen's vidnesbyrd for USA's Senat, Brundtlandsrapporten og mange andre. Herfra kunne verdensregeringer altså ikke længere undskylde deres beslutninger med uvidenhed. Stort set alle verdensregeringer og parlamenter erklærede sig med Paris-aftalen enige i, at vi som verdenssamfund ikke skal forsage mere end 2 graders opvarmning, og helst under 1,5 graders opvarmning. I rigtig mange år er der blevet udgivet rapporter med budskabet om, at hvis bare man reducerer udledningerne kraftigt med det samme, så kan vi holde os inden for de sikre grænser for, hvad klimaet kan holde til. Hvert år lod alle politikere, som om det var det, der ville ske, og hvert år er denne redning udblevet. Nu står det så blændende klart, at staterne på trods af erklæringen fortsætter udledningerne, så opvarmningen bliver langt mere end 2 grader. Verdensstaters udledningspolitik sikres altså på ingen til forladelig måde fra FN, og heller ikke EU. Det betyder ikke, at FN slipper for deres ansvar, eller at vi er bedre tjent uden, men at vi ikke kan regne med, at de kommer og redder os. Og derfor er det op til de enkelte landes samfund at sørge for at reagere på nødsituationen. Nødplanen. Det danske samfund udleder langt mere klimagas per person, end vi har nogen chance for at kompensere. Det eneste forsvarlige at gøre er at stoppe størstedelen af disse udledninger omgående. Det er fuldt ud muligt med nuværende teknologi og infrastruktur at have et samfund, hvor alle lever værdige liv, med en tiende del af de udledninger, vi har i dag. Når vores samfund har de udledninger, det har, er det altså et politisk valg. En meget udbredt grund til ikke at reducere udledninger er, at der kampagtigt insisteres på at omstille udledninger, der burde udledes. Tag indrigsflyvning som eksempel. Det er ren fros, som bare kunne stoppes, uden at det vil gøre nogen fortræd. Jeg græmmes hver gang politikere lover grøn indrigsflyvning. Set med ingeniørbriller findes der endda allerede en suveræn alternativ teknologi til indrigsflyvningen Et tog. Hvis vi på baggrund af beskrivelsen af klimasammenbrudet kan blive enige om, at det er en nødsituation, så er der brug for en nødplan som svar. Vi har altså ikke længere den luksus at kunne diskutere, hvilke udledninger der skal fases ud hvornår og efter hvilken model. Opgaven er nu, at klimagasudledning som udgangspunkt skal stoppes fuldstændigt og omgående. Der er imidlertid ikke blevet præsenteret noget, der bare er i nærheden af at være en seriøs nødplan fra politisk hold. Så derfor vil jeg selv give nogle bud på, hvad sådan en nødplan for det danske samfund burde indeholde. At stoppe helt med at bygge ny boligmasse og i stedet reparere og renovere det, vi har. At reducere flytrafikken i landets lufthavne til 2% af det nuværende niveau. At reducere dyrelandbruget til 10% af det nuværende og bruge det frigjorte areal til at dyrke grøntsager og til vild natur. At reducere biltrafikken i byerne til 10% af nuværende niveau. At tage stort set fuldstændig pause for produktion og import af tøj, elektronik, møbler osv. og i stedet bruge og vedligeholde det, vi har. At fossil produktion af strøm stoppes og vi nøjes med at bruge den andel, der allerede kommer fra vidvarende kilder. At stoppe med at bruge samfundets ressourcer på reklamer og anlægning af fossil infrastruktur, som f.eks. motorveje, boreplatforme, Lufthavne med mere. Alt det her burde og kan indføres inden for et år. De konkrete punkter kunne se anderledes ud, og det skal selvfølgelig drøftes demokratisk, hvordan nødplanen præcis skal udformes. Det er bare mit bud på noget, der nærmer sig det omfang og den dybde, der er situationen værdig. Men mindre kan jeg i hvert fald ikke gøre det. Oven i disse straks-tiltag er der så brug for, at behovsbundne udledninger, som f.eks. produktion af grøntsager og medicin, samt opvarmning af boliger, omstilles. De udledninger, der så absolut hverken kan udledes eller omstilles, kan i stedet kompenseres ved at binde klimagas fra atmosfæren med f.eks. skovrejsning. Det er store ændringer i vores samfund, og helt klart ikke noget, man skal tage let på. De vil meget muligt skabe rører i samfundsøkonomien, men de slår i modsætning til klimasambrud, ikke folk ihjel eller samfund i to. Ændringerne er helt klart proportionelle med situationens kendskærninger. Omlægningen skulle naturligvis være sket i ro og mag for et lang tid siden, så der ikke var brug for en nødplan nu, men det gjorde den ikke. I stedet for at skifte kurs i tide, har den danske regering sammen med andre magthavere i staten og industrien med overlæg bragt os i den nuværende situation. De har dag efter dag År efter år besluttede sig for fortsat at påtvinge os flere borgerplatforme, containerskibe, svinefabrikker, motorveje, shoppingcentre, cementfabrikker, datacentre, parkeringspladser osv. Regeringen har magten til at stoppe det og komme med en nødplan i stedet. Men det gør den ikke. De vælger at fortsætte, fordi det er, hvad de tror, der kommer dem selv til gode. Samtidig med, at de bruger deres magt til at gøre krisen værre, lover de guld og grønne skove og siger, at de gør alt, hvad de kan, for at stoppe den. Enten lyver de altså, og Folketingsvalget i 2019, der er blevet omtalt som et klimavalg, var i virkeligheden et greenwashing-valg. Eller også har politikerne påstået, at de er grønne så ofte, at de til sidst er begyndt at tro på det. Samlet er situationen, at klimagasniveauet er så højt, at det truer stabiliteten af det moderne samfund, og alligevel fortsætter vores regering med at øge det, selvom de sagtens kunne lade være. Når så det politiske og juridiske system bakker dem op, når de burde stoppe dem, er vi som civilsamfund nødt til at træde ind i situationen. Klimasammenbruddet handler om os alle sammen. Fordi samfundet er blevet globalt og bevæger sig meget hurtigt, er det en meget svær opgave at varetage den indflydelse, vi har som borger. Ja, det er absurd, at vi skal forholde os til hele verdens tilstand for at tage beslutninger i vores eget lille liv, men du påvirker den, og den påvirker dig, om du ved det eller ej. Du er en del af samfundet, og du har ret til og ansvar for indflydelse. Som en allerførste start kan vi ud fra den fysiske og politiske situation, beskrevet for oven, udtrække nogle grundprincipper for enhver personlige valg. Klimakampen burde være første prioritet i statens arbejde, men det er det ikke. Så vi må gøre det til første prioritet i vores eget liv. Der er så mange andre interessante ting at lave og store ting at opnå, men klimakampen er vores samfunds store meningsgivende mission. Klimakampen er som udgangspunkt det vigtigste og bedste, vi kan tage os til. Vi må planlægge vores forsøg på indflydelse til et omfang og en tidsramme, der passer til klimanødsituationens karakter. Det må betyde, at vi går efter akut og altomfattende indgriben i klimapolitikken og samfundets drift i det hele tid. De projekter, vi bygger op, må altså være designet til det her. Størrelsesorden og tidsramme er altafgørende, så vi er nødt til at se ærligt på, hvad det kræver af os at bevirke en omstilling i den nødvendige størrelse inden for den nødvendige tidsramme. I sidste ende taler situationens kendskærninger for sig selv. Hvis man tager situationens kendtskærninger ind, åbner sit hjerte for, hvad de betyder, og bliver ved med at holde dem for øje, må man langsomt, men sikkert finde hen mod en måde at leve sit lille liv og være i samfundet på, der faktisk giver en chance for at bremse sammenbruddet. Civil modstand mod klimasammenbruddet. Non-violent direct action seeks to create such a crisis and foster such a tension that a community which has consistently refused to negotiate is forced to confront the issue. Dr. Martin Luther King Jr. Vores samfund står over for denne massive trussel, og de systemer, der ellers i af vores samfund skulle have forbygget, bremset og fjernet truslen, har vist sig ikke at fungere som vi håbede. Tilbage står civilsamfundet som det bedste bud på hvor initiativet til den nødvendige samfundsomvæltning for at undgå, at det endnu større samfundskollaps kan komme fra. Ja, der er brug for en debat om, hvilke politiske tiltag der vil virke i forhold til at stoppe klimagasudledningerne. Men politikerne prøver ikke engang at reducere dem. I stedet fastholder de udledningerne med fuldt overlæg. Vi er nødt til at stå ansigt til ansigt med deres bedrag og skifte fokus fra, hvad vi ville gøre, hvis vi havde magt til at ændre ting, til hvordan vi får tilkæmpet os magten til at ændre ting. Så hvad er vores strategi? Vores plan som civilsamfund. Det første, vi må indse for at finde ud af, hvad vi skal gøre, er, at klimakrisen er en rettighedskamp. Det handler om at beskytte vores rettigheder som almindelige mennesker. Imod os har vi megavirksomheder og staten, der arbejder på højtryk for deres egne interesser. Uanset hvordan jeg vender og drejer det, kan jeg ikke undgå konklusionen, at de har det okay med at ødelægge vores rettigheder som bivirkning. Jeg mener, at vores bedste bud på, hvordan vi forsvarer os i denne strid, er den civile modstand. Grundlæggende handler civil modstand om, at civilsamfundet uden vold modsætter sig de beslutninger, der bliver lavet i stat og industri. I klimakampen gælder det så specifikt at modsætte sig beslutningerne og lovene, som opretholder klimagasudledningen og ødelægger samfundets livsgrundlag samlet set. Civil modstand virker, fordi stat og industri er dybt afhængige af lydighed og velvilje fra borgerne og arbejderne for at kunne fortsætte deres destruktive politik og forretning. Den civile modstand kommer først og fremmest til udtryk gennem protest. Det kan fx være at afbryde politiske møder, direkte at slukke maskiner eller fabrikker, der skaber unødvendige udledninger, eller vejblokader, der konfronterer den almene offentlighed med situationen. Der er brug for protestaktioner, der mærkes af magthaverne, men der er også brug for offentligt forstyrrende protester, der giver dine medborgere en indre reaktion på emnet og skaber debat i samfundet. For der skal samtale og sig til for at sætte gang i samfundsbevægelser i den nødvendige størrelse. På grund af denne indflydelse på samfundsdebatten og stemningen, kan de offentligt forstyrrende protester faktisk blive et større problem for magthaverne end de direkte protester mod dem. Magthaverne er nemlig til en vis grad afhængige af, at den offentlige samtale bakker op om deres magt, så de mærker, hvis der kommer nogen og udfordrer deres magt i ord og handling. Ved at lade den civile modstand vokse i størrelse, bliver det på et tidspunkt så svært og omkostningsfuldt for magthaverne at fortsætte deres skade, at de er nødt til at stoppe. For at vi kan lykkes med at nå til det her punkt, så kræver det, at protesterne kombineres med en lang række andre støttefunktioner. Først og fremmest er der brug for i ihærdig promovering, rekruttering og oplæring. Og derudover er der brug for omsorg, finansiering, mediearbejde, planlægning, netværksarbejde, jura og mere rekruttering. Protest og civil modstand i det hele taget er et oprigtigt forsøg på at bremse magthævende fra at forme samfundet efter deres idéer. Civil modstand handler om at trække på en række mekanismer i samfundet, som ikke så ofte kommer i brug, men som vi må finde frem igen, på grund af den nødsituation, vores samfund er i. Her er en kort oversigt over fem måder, civil modstand kan påvirke samfundet på. 1. Ulydighed over for loven som vej til politisk pres. Ulydighed over for loven er i sig selv en mekanisme for politisk pres. For at regeringen kan regere, har de brug for, at man retter sig efter deres beslutninger. Så hvis en til stor del af borgerne ikke overholder en eller flere af regeringens regler, er regeringen magtesløs i at omsætte noget af sin politik overhovedet. Og en lille gruppe, der åbent nægter at overholde bestemte love, truer selvfølgelig med at blive til en stor gruppe. Det er også ved at se på alternativet til lydighed. Lydighed. Hvilken situation stiller det os i, hvis vi fastlægger os på at være lydige? Det er staten, der skriver loven og vælger, hvordan den skal håndhæves. Og samtidig er det statens beslutninger, vi prøver at påvirke. Staten sætter altså med loven selv rammerne for, hvordan det er tilladt at påvirke den. Ser vi så nogen mulighed for at påvirke staten tilstrækkeligt, omfangsrigt og hurtigt inden for de rammer, som den selv har sat? Nummer 2. Konfrontation og samtale Man kan se civil modstand som konfliktløsning på samfundsplan. Først er der brug for at få konflikten op til overfladen. Dernæst er der brug for at skabe gensidig forståelse, og derefter er der rum for at lave ændringer, der løser problemet. Det er min erfaring, at kombinationen af konfronterende protest og efterfølgende åben samtale kan være virkelig transformativ. Det gælder både for dem, der deltager i protesterne, og for dem, som protesten er henvendt til. Lige nu er der en skuld konflikt i vores samfund, i det regeringen siger, at de vil stoppe klimagasudledningen, men faktisk gør en hel masse for at fortsætte eller endda forøge udledningen. Og den konflikt skal op til overfladen. Nummer 3. Ruske op i indgroet magt. Klimakampen er et spørgsmål om magt. Og den magt, vi er op imod, er indgroet. Men det mener jeg, at magthæverne ikke lader sig overbevise, uanset hvor gode argumenter man har. Forsel- landbrugsindustrien er for dybt investeret i de fortsatte udledninger, og politikerne er for vant til, at borgerne følger deres bestemmelser, til at nogle af dem er åbne for at lade sig overbevise af det bedre argument. Men den indgroede magt kan civil modstand godt ruske op i. Nogle gange er det første, der skal til for at ændre en situation, at der bare bliver rusket lidt op i de faste mønstre. Gene Sharp, ekspert i civil modstand, påpeger også, at magthaverne får en del af deres magt gennem vanegjort lydighed fra folk. Mange folk følger magthavernes beslutninger af vane, uden at de egentlig synes, at magthaverne har nogen særlig legitimitet. Når man med civil modstand forsøger at få indflydelse på samfundet, kan det ruske op i denne vane og således fjerne den til opbakning til magthaverne. Denne metode anvender borgerrettighedsbevægelsen i USA med sloganet No justice, no peace. Med sloganet fortæller de både deres medborgere og magthaverne, at så længe der ikke er et minimum af retfærdighed for sorte borgere, vil de heller ikke lade der være den og orden, som regeringen gerne vil have. Et mindre klassisk billede på No Justice, No Peace, synes jeg, man kan finde i filmen The Square, instrueret af Ruben Østlund. Jeg henter ikke kun inspiration til klimakampen i faglitteratur og historie. Film og musik og bøger kan hjælpe med at forstå klimakampen på andre måde, som jeg ikke synes, vi skal snyde os selv for. I filmen er der en scene med en museumsdirektør, der i et brev uretfærdigt anklager en dreng for at være en tyv. Drengens forældre læser brevet og skiller ham ud, selvom han ikke har stjålet noget. Det finder drengen sig ikke i. Han vælger at konfrontere museumsdirektøren med ordene Du scholder det mig syv, so så jeg skal skabbe kors for dag. Hvor efter han banker på alle lejlighedsdørene i den opgang, de står og taler i. Det er irriterende for beboerne i opgangen, men det får rusket op i magtforholdet, og museumsdirektøren ender med at undskylde over for drengens forældre. Nummer 4. Konfrontation med kendskærningerne en egenskab ved klimasammenbrudet, der gør det svært at stoppe det, er at skaden, som klimagasudledninger forårsager, først indtræffer lang tid efter udledningen og bliver strøget tyndt ud over hele verden. På den måde er de voldelige konsekvenser skjult i vores dagligdag. Det gør krisen ret nem at skubbe følelsesmæssigt på afstand eller helt at overse. Civil modstand kan gøre udledningernes skjulte vold synlig, hvis regeringen vælger at møde de protesterende, der kræver et stop af den skjulte vold med synlig vold. Den skade, der sker gennem klimasambrudet, som magthæver hver dag accepterer, for at økonomien kan køre videre, bliver pludselig synlig på gaden. Den bliver både synlig ved, at de protesterende kan lede den opmærksomhed, de får på grund af politivolden hen på den skjulte vold, men den bliver også mærkbar, fordi politivolden i sig selv fungerer som en lokal og nutidig stedfortræder for den skjulte vold, som samfundet er nødt til at tage stilling til. I det hele taget er vi op imod en fortrængning af klimasambrudet på samfundsplan. Klimasammenbruddet bliver beskrevet i nyhederne, men når andre områder af samfundet bliver omtalt, er klimasammenbruddet glemt igen. På den måde er den offentlige debat om vores samfunds fremtid blevet afkoblet fra situationens kendskærninger. Og selv ved emner, der er helt afgørende for vores udledninger, bliver klimasammenbruddet aldrig nævnt. Civil modstand handler om at bringe samfund og virkelighed tilbage sammen. At konfrontere samfundet med situationen så længe, at det er nødt til at gøre noget. Det gælder især vores regering, der skal holde til ilden, men det gælder også resten af vores samfund og os selv. For et klimasambruddet skal stoppes, er der tusinder og er der tusinder af valg, der træffes hver dag, der skal gøres anderledes, end vi ville gøre dem, hvis ikke vi var i et klimasambrud. Jeg mener ikke det personlige forbrug, men beslutningerne om, hvad vi vælger at gøre med vores dag, liv, familie, arbejdsplads eller forening. De her beslutninger tager vi på baggrund af en masse viden og forventninger, lyster og andre følelser og tanker. Til den liste af overvejelser må vi nu tilføje klimasambruddet og hvad det kræver af os. Vi må indføre en klimanødplan for vores eget liv. Og et oplagt første skridt i den her personlige nødplan er at deltage i civil modstand. Nummer 5. Civilsamfundets hjemmebane. Klimakampen. Magtkampen mellem dem, der vil have stoppet klimagasudledningerne og dem, der vil fortsætte dem, bliver udkæmpet på forskellige planer. Økonomisk, politisk og juridisk. Men spørgsmålet om at stoppe klimasambruddet stikker dybere, end hvad de økonomiske, politiske og juridiske systemer er gearet til at håndtere, selvom repræsentanterne for de her systemer, økonomer, politikere og jurister, aldrig vil indrømme det. Derfor er vi som civilsamfund ret meget på udebane i kampen mod fossilindustrien, hvis vi prøver at tage kampen op på politisk, økonomisk eller juridisk plan. Nej, klimasambruddet handler om grundlæggende samfundsmoralske problemer, og vi må have moslet debatten ud af den tekniske og byrokratiske blindgyde, som den er fanget i. Civil modstand er en måde at bringe klimakampen ind på det moralske stadion, hvor den hører til, og hvor civilsamfundet er på hjemmebane. For hvis man vil tale om, hvorvidt det er moralsk i orden, at de klimaprotesterende ikke retter sig efter politiets ordre, så må man altså også overveje, hvorvidt det er moralsk i orden, at regeringen fortsætter deres fossilpolitik. Hvis man knuser en rude i et hus, vil man normalt sige, at det er ulovligt. Men hvis der er ild i huset, og man knuser ruden for at komme ud, så er det ikke ulovligt. På samme måde kan man ikke vurdere protesters retmæssighed, uden at inddrage det, der protesteres imod. Det er fint og brugbart at have en teoretisk baggrund for, hvordan vi kan påvirke samfundet, når vi arbejder med civil modstand men modstanden foregår i sidste ende på et praktisk plan. Det bliver diskuteret meget blandt dem, der organiserer klimaprotest, hvad der er den rigtige protestform, og det er godt. Men denne diskussion bliver også taget rigtig meget op i medierne, og ofte blandt folk, der ikke aner noget om at organisere protest. Den bliver endda taget op med de magthaver, som protesten er rettet imod, så de kan sidde og være smagsdommer over protestformen, i stedet for at stå til ansvar for det, som burde være hovedhistorien, deres beslutning om at fortsætte klimagasudledningen med død og ødelæggelse til følge. For ikke at overgøre diskussionen endnu mere, vil jeg nøjes med at præsentere en enkel, ofte brugt protestform, der historisk har vist sig effektfuld og fint viser de forskellige aspekter af civil modstand. Vejblokader. Vejblokader. Vejblokader kan tage forskellige former og have forskellige formål, alt efter hvor langt en kampagne er i sit arbejde. Det kan være store samlende begivenheder eller små opstartsprotester, der spreder kendskab til kampagnen. De kan lægge mærkbart pres på bestemte virksomheder eller blive kulturelle symboler. De kan både direkte stoppe udledningerne ved at bremse trafikken og konfrontere offentligheden med kendskærningerne ved at afbryde vores medborgere i deres hverdag. I Danmark har jeg både været med til blokader af motorvejsafkørsler med fem deltagere, der skabte flere kilometer kø, protester på vejen foran Christiansborg med over 1000 deltagere, der lyttede til taler og musik, og blokader af lastbiler på vej til og fra Aarhus Havn. Lad os sætte nogle overskrifter på de forskellige aspekter af vejblokaden og dens plads i klimakampen. Nummer 1. Veje er symboler for fossiløkonomien. Veje og især motorveje er stærke symboler på fossiløkonomien. Fossiløkonomien er vores nuværende økonomiske system, hvor næsten hver en lille del i sidste ende er drevet af fossile brændstoffer. Dette økonomiske system er en allestedsneværende faktor i vores samfund. Systemet prioriterer ressourceforbruget op og bæredygtighed ned. Det påvirker alt fra de små hverdagsbeslutninger til de helt store beslutninger, f.eks. hvordan vores fælles landreale skal fordeles, hvor vores energiforsyning skal komme fra og hvad vores transportsystem består af. Regeringen har meget magt og bruger økonomien som undskyldning for upopulære beslutninger, som de i virkeligheden selv har magt over. Men det økonomiske system påvirker også samfundet udenom regeringen og sætter rammerne for regeringens beslutninger. Det er ikke kun selve den fossile energiforsyning, der er grund til, at vores samfundsøkonomi er en fossil økonomi. Den fortsatte brug af fossile brændstoffer opretholdes også af resten af det økonomiske system. Herunder Finansministeriets regnemodeller, bankernes pengeskabelse aktiemarkedets regler, internationale handelsaftaler om de stats- og investorarde medier. Fordi fossiløkonomien er spredt ud på så mange institutioner, er det svært at kritisere den og forsvare sig mod den. Til gengæld har økonomien symboler, der kan fungere som stedfortræder for den som helhed, og motorveje er et godt bud på et sådan symbol. Vej er et stærkt symbol, fordi en betydelig del af samfundets udledninger kommer fra personbiler og lastbiler. Asfalten gør dem til døde områder, hvor intet kan leve. Og så bliver veje brugt til at transportere folk til og fra arbejde, der understøtter den fossile produktion. Og til at transportere forbrugsvarer hen, hvor de bliver købt eller smidt ud. Det er summen af alle de her rutiner, der skaber klimasambruddet, så derfor er veje et oplagt sted at protestere. Nummer to. Opmærksomhed. At spære veje giver opmærksomhed. Mange har en stærk og forståelig modvilje mod at gøre noget blot for opmærksomhedens skyld, men opmærksomhed er absolut nødvendig for det arbejde, der skal laves i klimakampen. Som Roger Hallam, der har sammensat en stor del af strategien for Extinction Rebellion og Just Stop Oil, for eksempel siger i sin podcast Designing the Revolution, If you're going to get people to do radical things, you need to get their attention, put that on your fridge. Opmærksomhed er en grundbetingelse for at kunne få mange deltagere til vores kampagner og for at få samfundet i sin helhed til at tage stilling til klimasambruddet. Hvis ikke omfanget af opmærksomheden kommer op i den rette størrelsesorden, har klimakampen meget ringe mulighed for at vinde nok indflydelse i tid. Tusindvis af mennesker i fossilindustrien arbejder på at fortsætte udledningen af klimagas. Vores civile modstand må op på en tilsvarende størrelsesorden for at stoppe det. Vi kan ikke blande nogen udenom situationen, så derfor er det bedste sted at være, der hvor alle lægger mærke til det. Afvielsen fra de normale rammer skaber interesse hos folk. Det er noget, der ikke bare bliver filtreret ud af vores hårdføre-indtryksfilter. Nummer 3. At sætte sig selv på spil. At protestere på veje kræver en vis offervilje. Både fordi der er en fysisk fare ved at være i protest blandt tunge køretøjer, og fordi man gør sig upopulær for bilisterne og risikerer skældsord og trusler og vold. Offerviljen er til gengæld med til at give protesten den seriøsitet, tyngde og alvor, som klimasambruddet bør kommunikeres med, og bliver på den måde en del af vejblokadens styrke. Den kan samtidig skabe en vis respekt for de protesterende, fordi offerviljen kræver mod, både fysisk og moralsk. For at folk kan få respekt for den offervilje, kræver det selvfølgelig, at de på en eller anden måde er enige i formålet med protesten. I klimakampen er formålet med protesterne at stoppe ødelæggelsen af vores livsgrundlag, hvilket de allerfleste bakker op om. Og derfor vil offerviljen sjældent være forspildt. Nummer 4. Økonomisk og politisk betydning. Hvis det lykkes at skalere vejblokader op til en kritisk størrelse, varighed og antal, kan de blive den afgørende mekanisme for politisk pres. Fordi vejblokader tager politisk fokus, fordi folk har en forventning om at kunne komme rundt i bilen, og fordi vejblokader kan have økonomisk betydning for samfundet, er regeringen nødt til at forholde sig til dem. Der er to måder for regeringen at slippe af med vejblokaderne. Enten at opfylde de politiske krav, der skal til for at dulme folks vilje til at sætte sig selv på spil, eller at anholde, fængsle og på andre måder straffe dem, der protesterer, indtil de stopper. I designet af kampagnen er det derfor afgørende at sørge for, at den nemmeste mulighed for regeringen er at opfylde kampagnens krav. Ikke så vildt som så. Klimakampen forstås og vurderes ofte efter helt andre standarder og antagelser end resten af den samfundsmæssige debat. Derfor er det sundt en gang mellem at sammenligne elementer af klimakampen med andre dele af samfundet, som vi er mere vant til at forholde os til. Man kan sammenligne vejblokader med andre ting, der forsinker trafikken. En protest, der spærer en motorvej, har cirka samme materielle indflydelse på samfundet som en lille strejke i transportsektoren, for eksempel piloter eller togpersonale. En strække kræver selvfølgelig en god grund for at være legitim, hvilket de stort set altid har, fordi de udstiller en uretfærdighed. På samme måde har klimakampen verdens bedste grund. Så ligesom at transportarbejdere har ret til at nægte at være aktiv del af et uretfærdigt system, har vi alle som borgere ret til at nægte at være passiv del af et uretfærdigt system. Det kan også være gavnligt at sammenligne protester, der spærer en vej med almindelig kødannelse. Den forstyrrelse, der skabes ved en motorvejsblokade, svarer rimelig meget til en til almindelig kødannelse. Den ene er forårsaget af folk, der protesterer for en levedygtig fremtid, den anden er folk, der vil køre bil. Den meget ulige reaktion på de to kan bruges til politisk jiu-jitsu. Når politikere forsøger at slå plat på protesterne med en overreaktion, kan det bruges til effektivt at afsløre deres ægte prioriteter eller mere præcis deres opbakning til den fortsatte udledning af klimagasser. Angreb i stil med, hvad biller jeg ind, når I tænker, at det er okay at forstyrre almindelige mennesker på vej til arbejde, kan besvares med, jeg forstår godt, hvis det er irriterende for folk at blive forstyrret på vej til arbejde. Jeg forstår til gengæld ikke, hvor din vrede bliver af, når regeringen forøger udledningen af klimagas, selvom det skubber vores klima og samfund ud i farezonen for komplet sammenbrud. Nogle gange bliver der argumenteret mod vejblokader med vilde, hypotetiske katastrofescenarier, som f.eks. at en højgravede kvinde på vej til hospitalet kører galt på grund af den kø, der er opstået ved en protest. I stedet for at sammenligne med almindelig kødannelse med det samme, må man anerkende, at det hypotetiske scenarie ville være alvorligt og samtidig understrege klimasambrudets alvor. Og så kan man bagefter understrege, at skrækscenariet er tankespind, mens klimasambruddet er virkelighed. Det strategiske grundlag for vejblokader, som det står beskrevet ovenfor, er svært at kommunikere i selve protestsituationen og i pressen. Her er der brug for forsimlinger og mere direkte forklaringer, som for eksempel klimakrisen handler om os alle sammen, hele vores samfund, så derfor protesterer vi, hvor hele samfundet lægger mærke til det. Jeg tror, at direkte forklaringer ofte virker bedre, især i pressen, selvom de kan føles mere usikre end indirekte argumenter, som f.eks. at vejblokader har virket godt andre steder, eller at ingen andre protestformer har virket. Disse indirekte argumenter er stadig vigtige medbegrundelser for at lave vejblokader, men de kan ikke stå alene. De må blive ledsaget af et stærkt argument for, at de giver mening og spærre veje. Det kræver nemlig en stærk indre overbevisning at lykkes med vejblokader. Hvis man tvivler for meget på, om man synes, det er en god idé, kan tvivlen blive en selvopfyldende profeti. Vejblokader kan mislykkes, fordi man ikke tror nok på projektet, til at vi lave den forberedelse, der kræves, at man er for til at samle den tilslutning, der er brug for, eller at man giver op for tidligt, selvom man kunne have vundet, hvis man var fortsat. Denne lidt mere nuancerede gennemgang af de samfundsmæssige dynamikker omkring vejblokader kan forhåbentlig give en vis ro i at udføre dem og rekruttere til dem. Krav Den civile modstand må nødvendigvis samles bag et krav til magthæverne eller i det mindste et fælles formål. Det har været meget udbredt i klimakampen, at organisationer stiller krav til staten eller firmaer. Der kræves alle mulige ændringer i driften af samfundet eller virksomheden, som vil gøre den mindre skadelig for klima og natur. Det er dog ikke alle krav, der er lige gode, og man skal gøre sig lidt umage for at lave gode, konstruktive krav. For at kunne vurdere, hvor godt eller skidt et krav er, må vi først se på, hvilke formål vi kan bruge krav til. Det oplagte formål er selvfølgelig, at kravet skal indeholde den politiske forandring, som der kæmpes for. I klimakampen er det altså et spørgsmål om, hvad der er politisk nødvendigt for at bringe vores samfund i overensstemmelse med vores moralske principper, givet den fysiske situation, vi står i. Det bruges som fokuspunkt, som man bygger pres op om. Men kravet kan ikke kun bruges til at kommunikere den ønskede forandring til dem, protesten er rettet imod. Det kan også kommunikere til alle dem, man ønsker skal deltage i protesten, og bruges til at inspirere og motivere. Hvis man har et godt krav, kan folk tænke, ja, det synes jeg også, og blive motiveret til at hjælpe til i kampen. Hvis man faktisk får indfredet et krav efter at have kæmpet for det, så er det også meget motiverende, fordi folk kan se deres arbejde frugt. Et krav kan også bruges til at afklæde politikernes løgne. I øjeblikket lader politikerne, som om de allerede gør alt, man kunne ønske sig. Men et klart krav kan gøre det åbenlyst, at de lyver, og vise, hvad der faktisk sker. På den måde kan kravet tegne klart op, hvem der er for og imod i klimakampen. Alle vil jo gerne sige, at de er grønne, endda grønnøst, men hvem vil gøre det, der faktisk skal til? Det kan fx være brugbart, når politikere går med i en klimamarsch og suger af den popularitet, klimabevægelsen har bygget op. Går de politikere ind for de krav, margen stiller? Nej, så må man bede dem om at forlade margen. Egenskaber Hvordan får vi så valgt et krav, så det bedst muligt fremmer ovenstående formål? Her er nogle bud på egenskaber, som kravet skal have. Kravet skal kunne omsættes med det samme. Vi har et problem med, at der er politisk vedtages ændringer, der ligger så langt ude i fremtiden, at dem, der vedtager beslutningen, ikke står til ansvar for faktisk at implementere dem. Enten fordi det præster der oprindeligt fik beslutningen igennem er væk, eller fordi det er nogle andre, der har overtaget magten, som ikke føler nogen forpligtelse til at følge op på beslutningerne. Stilles der krav til politikerne, så giver det god mening at kræve dem indfriet inden for samme valgperiode, men helst omgående. Kravet skal kunne formuleres mundret. Det skal være noget, der kan forstås uden ekspertviden og som effektivt kan formidles i pressen. Tal skal helst undgås, og det er en stor bonus, hvis det kan siges med seks ord eller færre, så det kan stå på et banner. Kravet skal være håndfast, så det ikke bare kan indfries med en skrivebordsøvelse eller andre falske løsninger. Men det menes, at man skal kunne gå ud i den virkelige verden og tjekke, om kravet er opfyldt eller ej. Det er godt, hvis kravet har en samfundsmæssig sidegevinst, altså udover at vi får en bedre chance for at undgå klimakollaps. Det lykkedes fx i 2021 for kampagnen Insulate Britain med deres krav om statshjælp til isolering af boliger. Isolering mindsker markant udledningerne for opvarmningen af boliger og giver samtidig gode jobs og mindsker beboernes varmeregninger. På sigt kommer klimakrisen til at kræve, at der gives afkald på ting, vi tror, vi kommer til at savne, men endnu er der stadig lavt hængende frugter, som har en overbevisende sidegevinst. Kraven skal være relevant. Selvom klimakollapset selvfølgelig er relevant for alle, siden det er samfundet sin helhed, der er i fare, så hjælper det at fokusere på et krav, som folk har berøring med ud over klimakampen. Et godt eksempel er Gandhis krav om indernes ret til at lave deres eget salt. Kolonimagten Storbritannien havde gjort det til en lov, at inderne ikke måtte producere salg til sig selv. I stedet skulle de aflevere deres produktion til den britiske stat, som så solgte det tilbage til en høj pris. Salg var noget, alle brugte, så selvom det var en lille udgift, var der en stor forarvelse over systemet. Krav kan også have relevans ved at trække på et emne, der bliver diskuteret meget i en periode, men så skal man være klar på, hvad man gør, når emnet ikke er aktuelt mere. Det skal være muligt at vinde. Hvis et krav virker opnåeligt, er det mere motiverende at arbejde for, end noget, der er for stort og uoverskueligt. Det føles mindre som at kaste sit arbejde i et hul i jorden. Det er dog lidt farligt kun at ville kæmpe for noget, der har en god chance for at lykkes. For det kan nemt se ud som om klimakampen i sin helhed ikke kommer til at lykkes. Så der er brug for nogen, der gerne vil kæmpe for at bremse klimagasudledningen, uanset om det ligner, at det kommer til at lykkes eller ej. Men det er ikke alle, der tænker sådan, så derfor er det en fordel i at dele klimakampen op i krav, der hver især føles opnåelige eller overskuelige. Kravene skal have i samfundets andre relaterede kriser for øje. Det er fuldt ud muligt at bremse klimagasudledningen uden at ødelægge biodiversitet og arbejderrettigheder eller diskriminere minoriteter. Drop de nye motorveje. Det er svært at samle alle disse egenskaber i ét krav. Og det kan nok godt lade sig gøre at lave et brugbart krav, der ikke opfylder dem alle, men et eksempel på et krav, der nogenlunde opfylder alle kriterierne, er nødbremsens krav, drop de nye motorveje, altså at der omgående skal stoppes for byggeri og udvidelse af motorvej i Danmark. Det kan omsættes omgående. Det vil betyde halvbygget motorveje, der ender ud i ingenting, men de kunne være fine vartegn for den dag, samfundet endelig besluttede sig for at stoppe dødsdriften. Drop de nye motorveje er nogenlunde let forståeligt og lavpraktisk. Det er meget håndfast. Man kan se, om gravmaskinerne kører eller ej. Der er afsat 32 milliarder skattekroner til at bygge motorvej. De penge eller rettere ressourcer kan bruges til rigtig gode ting, hvis de ikke bliver brugt til at bygge motorvej. Nærmest hvert eneste motorvejsprojekt har en borgergruppe, der prøver at få det stoppet, så det tyder på, at det er noget, der er relevant for mange. Det er et stort krav og vi skal ikke gøre nogen illusioner om, hvor meget det vil kræve at få gennemført. Det er i samme størrelsesorden som kravet fra Atomkraft Nej Tak om at forbyde atomenergi eller den britiske kampagne Just Stop Oils krav om at stoppe for nye olielicenser. Men Atomkraft Nej Tak vandt jo deres krav, så det virker ikke helt umuligt at droppe de nye motorveje kan få succes. Et CO2-neutralt samfund har på ingen måde brug for flere motorveje, end der allerede er. Et stop for byggeri og motorveje vil åbenlyst også være positivt for naturen. Stoppet vil dog også betyde, at dem, der arbejder med byggeri og motorveje, må finde andre opgaver. Men alle andre dele af anlægsbranchen efterspørger mere arbejdskraft, så det er ikke noget problem. Selv hvis ikke der var den efterspørgsel, ville det alligevel være dumt af staten at sikre beskæftigelse ved at bygge noget, vi ikke skal bruge. I den situation må det være staten og virksomhedernes ansvar at tilbyde uddannelse og opgaver, i bæredygtig byggepraksis til deres medarbejdere. Grundbetingelsen for, om de nye motorveje er et godt krav, er selvfølgelig om det fører til, at der bliver udledt mindre klimagas. Den grundbetingelse opfylder kravet ved, at det stopper en planlagt forøgelse af udledningerne. Det er en øm sandhed for regeringen, at de stadig aktivt forøger CO2-udledningerne med store dele af deres politik. Men derudover er det også smart at fokusere på at få stoppet skaden fra at blive værre, fordi det forener forskellige orienteringer i klimakampen. Man kan kategorisere den danske klimabevægelse i to forskellige tilgange til at bremse klimasammenbrudet. Den ene, som jeg vil kalde den reformistiske, tager udgangspunkt i de muligheder, der er for at forbedre den nuværende situation og vælger den mest lovende. Den anden, som jeg vil kalde den radikale, ser på hvilket omfang og hvilken hastighed af omstilling, der er nødvendig, og arbejder på det, der giver størst chance for at få gennemført det. Men uanset om man kæmper for en omgående nedlukning af al klimagasudledning eller går efter den bedste mulighed for gradvist at reducere udledningerne, så giver det mening at stoppe politik, der forøger udledningerne som det første. Et krav Derudover er der nogle fordele ved kun at have ét krav. For det første sker det bedre igennem i medierne. Det er svært nok at komme igennem med noget budskab overhovedet. Og hvis man kun har ét krav, kan man måske komme til at sige det oftere. En politiker fra Socialdemokratiet siger verdens mest ambitiøse klimalov. Samtidig er det sundt for organisationer at have ét fokus. Hvis man har flere krav, kan det blive svært at vælge sin strategi, fordi man mister forbindelsen mellem sit arbejde og opnåelsen af kravene. Altså hvis man uanset hvad man laver altid kan argumenterer for, at indsatsen passer til et af kampagnens krav, får man ikke samlet kræfterne om noget og kommer derfor heller aldrig i mål med noget. Ved at have ét krav, er man nødt til at tænke mere over, hvad der faktisk skal til for at få gennemført det krav. For at opkvalificere den her vurdering, kan det være hjælpsomt som reference at se på kampagner med krav i en lignende størrelsesorden, som er lykkedes. Hvor stor en indsats krævede de i forhold til, hvor stort kravet var? Konsekvenser Man må planlægge, at det skal have konsekvenser for den institution eller person, man stiller krav til, hvis de ikke går med på kravet. Ellers er det jo ikke et krav, men blot et forslag. Hvis man stiller krav uden der sker noget, hvis de ikke opfyldes, kan det underminere andres krav. Magthaverne bliver vant til, at de bare kan ignorere kravene, og så går protesterne væk. Det klassiske eksempel på en konsekvens, der bliver brugt i forhandling om krav, er strejken fra arbejderkampen. Strejke fungerer som konsekvens, fordi virksomhedens chefer er afhængige af deres ansættes arbejde, så derfor er cheferne villige til at imødekomme de ansattes krav, hvis deres alternativ er at stå uden arbejdskraft. Et andet eksempel er den fredelige besættelse af ledelseslokaler, der blandt andet ofte er blevet brugt i studenteroprør, der kræver medbestemmelse på deres universiteter. Og, men man må man også planlægge at stoppe konsekvensen, hvis kravet faktisk bliver efterkommet? Hvis stemmen vil forhandle om kravet med føler, at protesterne mod dem bare fortsætter, selvom de går med på kravet, så forsvinder en af de store grunde til at sige ja. Kampagnen kan selvfølgelig stadig have en effekt i forhold til at konfrontere målgruppen med et emne, der de måske helst vil fortrænge, og måske tænker dem, som kampagnen er rettet imod, at emnet er tilpas ømt til, at de foretrækker en kampagne om noget andet, men alligevel er det grundlæggende et problem i forhandlingen, hvis man mister tilbudet om at stoppe forstyrrelserne. Det giver selvfølgelig en udfordring i forhold til de institutioner, vi skal have til at lave mange ting om, især staten. Regeringen har ikke så meget motivation til at gøre én ting, hvis de tænker, at der efterfølgende bare kommer en ligeså forstyrrende kampagne om en anden ting. Hvordan kommer vi så ud af denne knibe? En mulighed er at have en eksplicit plan for, hvem kampagnen vil ret sig mod bagefter, og at det selvfølgelig er nogen andre end regeringen. En anden mulighed er at lave kampagnen mod et bestemt ministerium, for så kunne skifte til et andet ministerium. Ellers må man tage konsekvenserne og tale om hele krisen, hvis man henvender sig til staten. I det tilfælde må kravet være, at regeringen skal fremlægge og udføre en klimanødplan. Alternativt må man kræve et regimeskifte til en demokratiform, der er i stand til det her, men det krav går nok lidt ud over, hvad den her bog kan rumme. Krav har historisk vist sig som en effektiv del af at skabe forandring. Hos nogle bevægelser kan man nærmest se det som, at der er blevet opbygget magt til selve kravet, snarere end til bevægelsen bag. Men måske er det faktisk bedre, hvis kravet ikke står alene, men bliver suppleret med et slagord, der udtrykker nogle samlende værdier. Krav kan have en vis træthed over sig. Især nu, hvor der i klimakampen er blevet stillet nye krav fra forskellige organisationer hvert halve år i de sidste fem år. Oprøret i Iran i 2023 kan give inspiration. De supplerer deres krav med kampråbet Kvinde, Liv, Frihed. De tre ord spredte sig til hele verden. Og sådan et kampbrug gør kampen mindre tør og materiel og giver mere varme, medfølelse og hjertekraft. Det kunne klimakampen godt bruge. Demokratiet i klimasammenbrudet. Laws are made by people, and people can be wrong. Ann Fini. Demokrati er personligt en af mine vigtigste værdier og en af de værdier, vi i vores samfund rangerer højst. Men jo dybere klimasammenbrudet bliver, jo sværere bliver det at opretholde de demokratiske egenskaber ved vores samfund. I krisesituationer, hvor mennesker er presset på deres basale behov, er det meget svært at tage fælles demokratiske beslutninger. Alligevel er det efterhånden en kliché, at politikere kalder folk, der protesterer mod udledninger på en måde, de ikke kan lide, for antidemokrater. Det er sundt nok at holde øje med, om nødvendigheden af klimahandlingen bliver brugt som undskyldning for at indføre autoritære lov. Det er dog langt fra tilfældet i den danske klimabevægelse. De deltagere, jeg kender fra de klimaprotester, der er i medierne, er blevet kaldt antidemokrater, og jeg har mødt de fleste af dem, går meget gennemgående ind for alle de demokratiske værdier. Magtfordeling, transparens, lighed for loven, borgerinddragelse osv. Der er til gengæld en reel trussel for demokratiet fra de institutioner, der vil fortsætte klimagasudledningen. De undergraver allerede i dag demokratiet med korrupt lobbyarbejde, skattely, angreb på videnskabelige institutioner og i sidste ende især ved at udsætte samfundet for klimakollaps. Derfor er det vigtigt at tilbagevise de falske anklager og ikke lade dem begrænse vores muligheder for at protestere. Det kræver enorme ændringer i samfundet at få stoppet klimasammenbruddet, og vores nuværende demokratimodel frembringer dem ikke. Hvis man har et snævert syn på demokratiet, kan det virke udemokratisk og forsøge at få ændringerne til at ske alligevel. Det parlamentariske system og det tilhørende folketingsvalg er dog kun to af mange dele af demokratiet. Protest er også et af demokratiets virkemidler og fungerer som en beskyttelse mod uretfærdige overgreb i de tilfælde, hvor loven ikke dækker. Alligevel er der en tilbageholdenhed omkring at engagere sig demokratisk demokratiske samfundet på andre måder, end hvad der inviteres til af staten. Den demokratiske usikkerhed skyldes nok, at protest er en del af demokratiet, som vi sjældent har med at gøre, eller måske at demokratiet nogle gange fremstilles som, at flertallet må bestemme hvad som helst. Vi er nødt til at se på de mere grundlæggende bestanddele af demokratiet, for at forstå demokratiet i klimanødsituationen. Moral versus lov Lidt kontroversielt vil jeg starte med at mene, at det er rigtigt at kæmpe mod klimasambrud, uanset om det er i overensstemmelse med flertallets holdninger eller ej. Fortsat udledning af klimagasser skaber krigslignende sorg og smerte. Palau's præsident Surangel S. Whipps Jr. beskrev klimasambrudets konsekvenser for Palau, således i sin tale til COP 26 You might as well bomb our islands instead of us suffer, only to witness our slow fateful Hvis Danmarks stat og industri besluttede sig for at starte en angrebskrig mod et andet land, ville det være rigtigt at prøve at stoppe den, selv hvis flertallet af befolkningen var for krigen. På samme måde er det rigtigt at prøve at stoppe årsagerne til klimasammenbruddet, selv hvis flertallet hypotetisk gerne ville acceptere klimasammenbrud for at kunne beholde fossilindustrien lidt endnu. Der er rigeligt med historiske eksempler på mennesker, der gjorde noget, som flertallet og loven var imod, men som vi nu hylder for at have gjort det rigtige. Nogle spørgsmål må bare afgøres ud fra, hvad der er det etisk rigtige, i stedet for hvad der er lovligt eller samfundsmæssigt accepteret på et givet tidspunkt medstifter af den tyske klimaalliance Ente Gelente, skriver det her. Aktioner, der fredeligt slår alarm om regeringens klimapolitiske retsbrud, eller selv griber ind i den morderiske fossile hverdag for at forstyrre denne, er ikke illegitime, udemokratiske handlinger. De er tegn på præcis den slags bevidst og etisk handlende civilsamfund, som overhovedet gør et frit demokratisk samfund muligt og attraktivt. Demokrati er mere end folketings- og kommunalvalg. Hvad er det, der gør vores nuværende system demokratisk? Der er stemmeretten, helt klart. Den skal man ikke underkende. Et popanarkistisk citat af ukendt oprindelse lyder således. Hvis det gjorde en forskel at stemme, ville staten gøre det ulovligt. Men der var jo netop ingen valg, inden valgretten blev tilkæmpet, og selv da var det stadig ulovligt for store dele af samfundet at stemme. Måske gør det trods alt en forskel. Stemmeretten er dog kun en lille del af demokratiet. Demokratiet er også frihedsrettigheder som pressefrihed, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed osv. Uden disse, intet demokrati. Mennesker, der ikke stemmer, bliver af til ofre for de højt uddannedes harme. Der argumenteres med, at folk kæmpede hårdt for stemmeretten, og at det er meget utaknemmeligt ikke at gøre brug af den. Men hvad som med retten til retfærdig rettergang og retten til nødværge? Det er altså noget, der er blevet tilkæmpet, så vi kan forsvare os selv og hinanden. Er det så ikke også utaknemmeligt ikke at gøre brug af dem, når vi nu står i en nødsituation, som de er beregnet til? Ligesom frihedsrettighederne er menneskerettighederne en vigtig værdi, som demokratiet er afhængig af. Den mest grundlæggende er retten til liv. Altså kan det ikke inden for et demokratiet besluttes at slå nogen ihjel? Men når det som konsekvens af klimasambruddet på sin vis bliver det, Lever vores politiske system ikke op til grundlæggende demokratiske rettigheder? Hvor meget er ens ret til medbestemmelse værd, hvis den ikke engang kan sikre, at man forbliver i live? At forårsage klimasambrud er et brud på menneskerettighederne, da det slår mennesker ihjel, så vores demokratiske pligt er først og fremmest at sørge for at stoppe klimasambruddet. Demokratiet er altså meget mere end stemmeretten, eller det der nogle gange bliver betegnet som folkets vilje. I visse situationer kræver demokratiet endda, at man går direkte imod folkets vilje. Et ekstremt eksempel, der kan vise det her princip, er, at Weimar-republiken stemte for at give diktatorisk magt til Hitler. Der var det åbenlyst mest demokratiske at kæmpe imod Hitler for at beholde demokratiet, altså ikke at følge folkets vilje. Vores demokrati er ikke perfekt. Nu har vi altså etableret, at vi må kæmpe mod klimakollaps, uanset om der er flertal for det eller ej. Og tænker man, at regeringen, folketinget, domstolene og politiet afspejler flertallets holdninger, så ser det også ud, som om der ikke er flertal for en klimanødplan og civil modstand. Men hvor godt varetager vores nuværende politiske og juridiske system i virkeligheden dets borgeres holdninger? Det må være klart for enhver, at megavirksomhedernes chefer har uforholdsmæssigt stor indflydelse på samfundet. Ved hjælp af deres penge har de magt både i det økonomiske system og i det politiske system. Hvis Mersks eller Danske Banks øverste chef ringer til statsministeren, så er der en god chance for, at hun tager telefonen. Og på den måde har de for eksempel langt, langt større indflydelse på, om vores energiforsyning skal komme fra fossil energi eller bæredygtig energi, end den menige dansker. En beslutning, der ellers på grund af nødsituationen bør tages i fællesskab, da den har indflydelse på alle. Det danske Klimaborgerting viser det samme. Et borgerting er en demokratisk proces, der er skruet sammen, så den undgår de største svagheder ved det repræsentative demokrati. Beslutningerne bliver taget af en samling tilfældigt udtrykkende borgere, der repræsenterer den samlede befolkning på de vigtigste parametre som alder, køn, indkomst og geografi. På den måde bliver borgertinget på sin vis mere repræsentativt end folketinget, som vi ellers kalder det repræsentative demokrati. Samlingen når frem til deres politik gennem samarbejdende samtale, i stedet for politisk forhandling. I Danmark blev der i 2020 nedsat et borgerting på 99 tilfældige borgere til at drøfte den danske klimapolitik. På trods af, at det heller ikke var perfekt, producerede det danske klimaborgerting i mine øjne politik med mere demokratisk legitimitet end Folketinget. Og ikke så overraskende kom borgertinget frem til politik, der er langt mere egnet til at stoppe klimakrisen, end hvad det repræsentative demokrati har ville mønstre alligevel valgte Folketinget at afvise stort set samtlige af deres forslag. Politikernes beslutninger er ovenikøbet ofte det modsatte af selv direkte, uinformerede meningsmålinger. eksempel er et flertal for at stoppe etableringen af Lynetteholm, udvidelsen af Aarhus Havn og byggeri på Amagerfællet, men alligevel fortsætter det politiske system byggeriet ufortrødent. De politiske beslutninger bliver udmyndtet både i forvaltningen af statens ressourcer, men de træder især også i kraft gennem domstolene. I det juridiske system i Storbritannien har der efterhånden været en del eksempler på, at lægedommere har frikendt klimaprotesterende, selvom dommeren vurderede, at de skulle straffes. Lægedommere er udtrykket til at repræsentere befolkningen bedre end dommeren. Vi har ikke retssager med lægdommere på samme måde i Danmark, men man kan antage, at retssystemet i lignende danske tilfælde går imod den brede ønsker og behov. Og til sidst må vi ikke glemme politiet. Politiet gør ofte ting, som domstolene afviser, som ulovlige. Jeg har selv flere gange oplevet til protester at blive anholdt, spæret inde i detentionen, og sigtet for noget, der efterfølgende ikke er blevet retsforfulgt. Så selv i de tilfælde, hvor loven stemmer overens med vores moral, kan det ske, at politiet overtræder gældende lov og undertrykker protest, der i virkeligheden faktisk overholder selv de mest overfladiske lov. For at opsummere. Folketinget laver love, som ikke er i overensstemmelse med borgernes vilje, og regeringen regerer på en måde, der favoriserer de rige. Retsvæsenets måde at dømme efter lovene er ikke altid i overensstemmelse med borgernes informerede holdninger. Og politiet undertrykker protester, selv når protesterne er i overensstemmelse med retsvæsenets fortolkning af lovene. Altså mener jeg, at klimahandling og klimaprotest er langt mere i overensstemmelse med de flestes holdninger, end det kommer til udtryk gennem den politik, regeringen og Folketinget laver, og den måde, politi og domstole behandler klimaprotester på. Uden for nutidens Danmark Når vi ser på vores demokrati, må vi også huske, at det eksisterer blandt en hel masse mennesker, der ikke har mulighed for indflydelse. For eksempel har mennesker, der er under 18 år eller ikke er født endnu, og mennesker i andre lande eller uden dansk statsborgerskab. Ikke nogen mulighed for konventionel indflydelse på det danske politiske system. Derfor har det danske politiske system heller ingen ret til at bestemme over disse menneskers liv. Tænk bare på, hvis danske politikere besluttede sig for at bruge et andet lands statskasse i stedet for at Danmarks. På samme måde har det danske politiske system ikke ret til at bruge andres atmosfære som låseplads for klimagas. Den næste generation har ingen mulighed for at fjerne klimakollapset igen. Som barn hørte jeg myten om, at romerske sejrherrer efter en krig strøede salg på deres fjenders marker, så de ikke kunne gro afgrøder og derfor ikke ville kunne genopbygge deres samfund. Myten fik plads i min hukommelse som noget af det grimmeste, man overhovedet kunne finde på at gøre, men det var heldigvis bare en myte. Med klimagasudledningen bliver den myte nu til virkelighed. Det forøgede havniveau fører til, at stormfloder rækker længere ind på land, og dermed bliver marker overskyldet af salvand, hvilket gør dem uopdyrkelige vand på markerne er en bevist konsekvens ved klimagasudledningerne, og det er kun én ud af rigtig, rigtig mange konsekvenser, som går langt ud over nutidens Danmark og gør det sværere og sværere at opretholde et samfund. Med andre ord så udøver dansk politik udemokratisk magt over folk i andre lande og fremtidige generationer gennem deres beslutninger om at udlede klimagas. At stoppe udledningen af klimagas er altså et forsvar af disse menneskers demokratiske rettigheder. Med klimanøds er vi nødt til at forholde os til undtagelsestilstand. I vores politiske system har vi indbygget konceptet undtagelsestilstand, hvilket betyder, at regeringen kan styre landet uden om etableret lov i særlige situationer. Med andre ord sætte det repræsentative demokrati til side. Så vores politiske system er ikke mere demokratisk, end at regeringen eller militæret kan vælge demokratisk indflydelse helt fra, hvis de virkelig vil. Og det er netop i tilfælde af krig eller ekstremt vejr, at der er lagt op til brugen af undtagelsestilstanden. For at bevare demokratiet må det altså være samfundets øverste pligt at undgå undtagelsestilstanden. Politik, der fortsætter eller endda øger udledningen af klimagas, bringer os derimod tættere på undtagelsestilstanden. Vi har allerede set, hvordan krisestemningen en mildere udgave af undtagelsestilstanden, har været brugt til at gennemføre politik, der ville have mødt meget modstand under normale forhold. For eksempel blev afskaffelsen af stor bedde begrundet med krigen i Ukraine, selvom den danske økonomi faktisk havde det fint, og saneringen af SAS' skæld blev begrundet med covid-19-nedlukninger, selvom gælden var opbygget allerede inden 2019. Den kanadiske forfatter Naomi Klein skriver i chokdoktrinen udførligt om, hvordan kriser udnyttes til at dulme folkelig modstand. Eksempelvis beskriver hun, hvordan der få uger efter, at orkanen Katrina i 2005 ruinerede New Orleans blev fjernet love mod underbetaling af arbejdere og udvindelse af fossile brændstoffer netop i katastrofezonen. Det eneste, der sikrer os mod misbrug af krisestemning og undtagelsestilstanden, er organiseret modstand fra civilsamfund. Klimakampens mål er demokratisk indflydelse. Klimakampens mål i Danmark er grundlæggende at vinde en større grad af demokratisk indflydelse på beslutninger, der lige nu bliver truffet af det økonomiske system, embedsværket, regeringen og Folketinget. Ideen om at ændre samfundet ved at ændre sit forbrug er i virkeligheden en blind accept af en krone, en stemme demokrati, hvor det ikke længere er menneskene, men pengene, der bestemmer. For eksempel betyder det, at det er dem, der bruger mest strøm og derfor lægger flest penge i energiselskaberne, der bestemmer mest over, om samfundets elektricitet skal være bæredygtig eller fossil. Målet med klimakampen er gennem det politiske system og gennem protestaktioner, og lad det være menneskene i stedet for pengene, der bestemmer over for eksempel vores energiforsyning. Så vi ser i det hele taget, at den måde vores samfund forholder sig på i øjeblikket, er i strid med en lang række demokratiske principper og rettigheder. Vi har grundlæggende to muligheder for, hvordan vi reagerer på det her problem. Prøve at ændre det, eller lade det være som det er. Det er da klart mere demokratisk at prøve at stoppe denne pervertering af demokratiet, end det er bare at lade stå til. Passiviteten over for overtrædelserne af demokratiske principper bliver ofte på absurd vis begrundet med, at det er uden for vores demokratiske råderum at gøre noget ved overtrædelserne. er det så? Pressen spørger ofte folk, der er aktive i klimakampen, hvor langt de vil gå for at stoppe klimagasudledningerne. Men et langt vigtigere spørgsmål er, hvor lidt vi kan acceptere at gøre: altså ud fra den eksistentielle trussel mod vores samfund, vores demokratiske pligt, vores ansvar over for vores børn, vores medmenneskelighed. Hvad er vi så som minimum nødt til at gøre? Hvem kan være bekendt ikke at gøre noget og passivt deltage i at skabe katastrofen? Pointerne i det her kapitel dækker langt fra alle vinkler af forholdet mellem demokrati og klimakollaps. Hver af dem bør nærmest i sig selv være nok til at cementere klimakampen som fundamentalt demokratisk, også når den ikke følger politiets ordre eller endda bryder visse lov indet til. De svære følelser. I've learned over the years that when one's mind is made up this diminishes fear knowing what must be done does away with fear Rosa Parks For at kunne navigere sit liv med integritet gennem klimasambruddet kræver det følelsesmæssig forbindelse til situationen Det er godt, at tage klimasambruddet ind og følelsesmæssigt sætte sig ind i hvad klimasambruddet betyder for vores samfund det er følelse der får os ud på gaden det er i sidste følelserne, der er kompas for, hvad vi gerne vil med vores liv. Men det er også hårdt. Jeg har selv mærket sorgen over klimasambruddet og været igennem en fortrængelse, vrede, forhandling, depression og accept. Men en ting er den følelsesmæssige reaktion på klimasambruddet, Noget andet af de følelser, der følger med at være engageret i klimakampen, når man har sat sig for at prøve at rykke noget på vores samfundskurs. Tvivl. En følelse, der rammer tidligt, når man tager klimasambrudets alvor ind, er tvivlen. Den måske nogenlunde trygge opfattelse, man tidligere har haft af samfundet, smuldrer. Og man kan være meget i tvivl om, hvad man så skal tænke om samfundet og hele situationen i stedet for. Jeg synes, det at føle, som om jeg har stået og støttet mig til noget, der så pludselig gav efter, så jeg faldt og forgæves fremlede efter noget at holde fast i. Situationens kendskærninger er smertelige at tage ind, og det bliver ikke nemmere af, at mediers, politikers og virksomheders fremstilling af situationen er så langt fra, hvordan tingene rent fysisk og samfundsmæssigt står til. Det er jo godt ikke at være for men Man må gå sine egne antagelser efter i sømmen en gang imellem og prøve at se situationen fra forskellige vinkler. Men det bliver et problem, hvis vi lader tvivlen gøre os passive, og den derfor kommer dem, der sidder på magten, til gode. Vi må til en hver tid handle efter vores bedste overbevisning og sige sandheden højt, som vi bedst kender den, hvis den kræver det af os. Jeg har selv tænkt mange af de ting, jeg skriver i den her bog i lang tid, men tvivl har holdt mig tilbage fra at udgive den. Set tilbage ville det have været bedre at have udgivet den tidligere. Det har længe været en bevidst PR-strategi fra fossilindustrien at underminere effektiv handling ved at sprede tvivl. Strategien går også under navnet Fear, Uncertainty, Doubt, FUD. Strategien startede med at skabe et tvivl om, hvorvidt udledningen af CO2 reelt havde konsekvenser for jordens klima. Det blev afsløret som løgn. Nu fortæller fossilindustrien så i stedet for, at der vil komme nye teknologier og gøre skaden god igen. Kunne det tænkes, at der om 10 år igen bliver offentliggjort dokumenter, der viser, at de hele tiden godt vidste, at det også var løgn. Teknologiargumentet og usikkerheden om, hvorvidt de kommer til at virke, er i bund og grund præcis den samme taktik som den oprindelige FUD-strategi, om opvarmningseffekten af CO2. Tvivlskabelsen udnytter, at det er langt behageligt at tro på, at der er styr på situationen og ingen grund til at være bekymret. Man bliver fristet til at tro på, at alt er okay, da det fritager en fra at være nødt til at tage stilling til problemet. Jeg har også oplevet, at folk, der har levet i uvidenhed eller fortrængning, men som begynder at sætte sig ind i klimasituationen, slår direkte over i modpolen. Jorden går under, det er allerede for sent at stoppe det. Det er klart en mere ubehagelig mental position at være i end den lykkelige uvidenhed, men den har samme tillokkende komfort i det, den ligeledes retfærdiggør, at man ikke prøver at bremse krisen. Og fordi det totale kollaps er så langt fra ens følelsesmæssige referenceramme, er det stadig lettere for nerverne at tale om en mindre dramatiske, men mere konkrete, hverdagsnære scenarier for, hvordan klimakollapset kommer til at ramme os først. Situationen er i virkeligheden et svært sted imellem de to yderpunkter. Det står rigtig skidt til. Men vi har faktisk handlekraft over for situationen, selvom det ser umuligt ud. Inden protestaktioner er jeg igen og igen vendt tilbage til de videnskabelige rapporter, har tjekket op på nyeste resultater og vurderinger, fordi jeg har været indsvøbt i en stemning af, at det ikke er helt super, men at det jo går fint nok med regeringens klimaindsatser, og derfor har haft brug for at forankre mig i situationens virkelige kendskærninger igen. Da klimaloven blev vedtaget, var selv mange af de grønne NGO'er og kampagner med til at tegne et billede af, at nu gik det godt med klimapolitikken, selvom klimaloven var tydeligt skrevet til at blive brudt, hvis man kiggede efter. Den var skrevet, så der ikke var nogen konsekvenser ved at bryde den. Man kan også være i tvivl om, hvad der er den bedste måde at gøre modstand mod fossilpolitikken på. Igen er der to komfortable yderpunkter. På den ene side kan man synes, at man bør demonstrere på normlydige vis. Hvis man synes det, kan man fint efterleve sin holdninger og blive inden for sin komfortzone. På den anden side er der nogen, der mener, at det rette svar på fossilpolitikken er at sabotere olierørledninger. Sabotage er på grund af den enorme personlige risiko så langt fra, hvad der kan forventes af nogen, at man nemt kan synes, at det vil være det rette at gøre, uden at føle nogen forpligtelse til faktisk at gøre det. Igen mener jeg, at det bedste svar ligger et svært sted imellem. Vi har best effekt ved at være ulydige og bryde med samfundets normer for protest, men ikke mere end at man stadig kan lave protesterne med åbent ansigt og tale om dem, så man kan rekruttere mange til dem og bevare forbindelsen til samfundet. Oven i tvivlen om situationens kendtskærninger og den bedste modstandsform, kommer så tvivlen om, hvad man vil med sit liv. Klimakampen kan være ret langt fra den plan, man ellers havde om sit liv og give anledning til nogle grundlæggende overvejelser. Ved at bruge min tid på uddannelsen eller arbejdet, så jeg kan få gode karakterer eller lønforhøjelser, eller ved at bruge min tid i klimakampen, som giver mere mening for mig. Afmagt. Hvis man beslutter sig for ikke at lade tvivlen stå i vejen for at handle efter bedste overbevisning, så er den næste følelse, man må takle, afmagten. Muligheden for at bevirke den, den samfundsomvæltning, der er brug for, ser så lille ud, og rigtig mange, der kommer til intromøder i klimakampen, kommer i afmagt. For næste efter fortællingen om, at det nok skal gå, er der også en meget udbredt fortælling i vores samfund om, at ja, det er måske skidt, hvordan det er lige nu, men det er den bedste, eller i hvert fald eneste måde, som det kan være på. Jeg kender fristelsen til at tænke, det er også lige meget det hele, men jeg ved, at den position er betinget af, hvor komfortabelt jeg har det i øjeblikket. Hvis min kælder på et tidspunkt bliver oversvømmet, der mangler basale varer i supermarkedet, eller der ikke er nok sengepladser på hospitalet til at behandle min mor, så er det hele lige pludselig overhovedet ikke lige meget mere. Derfor vil jeg kalde denne tendens i Danmark til at acceptere klimasambruddet for privilegeret opgiven. At give op er kun mentalt muligt på grund af vores rigdom og geografiske placering, der, lidt endnu, muliggør en komplet følelsesmæssig isolation fra hvad klimasambruddet faktisk betyder. Hvis man i stedet for at give op, holder ved, forholder sig til magten og forsøger at nærme sig magten, vil man opdage, at det godt kalder sig gøre at påvirke magthæverne. De er ikke urokkelige. Nogle gange aner selv magthæverne faktisk ikke, hvad de skal gøre, og det kan afhjælpe afmagten, altså følelsen af at være magtesløs. Frygt. Ifølge charter Popovic, som var en af de centrale organisatorer i Otpor, oprører, der væltede den serbiske diktator Milosevic, er der primært to ting, der hæmmer folk, der vil sætte sig selv på spil i kampen for en bedre verden. Frygt. Og apati. Siden du læser med her, så er du sandsynligvis ikke helt følelsesmæssigt upåvirket af situationen. Men hvad så med frygten? Frygt kan opstå sammen med nervøsitet og spænding inden store protestaktioner, men den kan også opstå i det små, måske hvis man deler flyers ud eller vil tale med sin familie om klimasambruddet og protest. Social frygt. Man kan være bange for at blive til grin. Hvis man holder lidt ironisk distance til sine holdninger, kan man aldrig rigtig blive til grin. Men hvis man kan udtryk for virkelig at mene, at klimasambruddet er alvorligt, og man gerne vil gøre noget ved det, så har man ikke længere den beskyttelse. Man kan også være bange for, at en protest flopper, eller der ikke bliver taget godt imod en ny pointe i et oplæg, man holder. Man kan være bange for at blive set som mærkelig eller fremmedgøre sine venner og familie, når man insisterer på, at klimakampen er vigtig. Man kan være bange for afvisninger, hvis man spørger venner og bekendte, om de vil være med i klimakampen, og man kan være bange for at få knust sit hjerte lidt ved at blive konfronteret med sin nærmestes apati. Frygt for undertrykkelse og straf Hvis man lægger sig ud med magtfulde institutioner, som f.eks. regeringen eller store virksomheder, kan man frygte undertrykkelse og straf. Det kan være frygten for at blive fyret fra sin arbejdsplads, eller frygten for bøder eller fængselstraf, hvis man deltager i eller organiserer ulydig protest. Men min observation er faktisk, at det er langt, langt oftere er frygten, der holder folk tilbage for at protestere, end selve konsekvenserne. Jeg har hørt fra langt flere, at de er bange for at deltage i protester, fordi de er bange for at blive fyret, end folk, der faktisk har været nødt til at stoppe med at deltage i protester, fordi de ellers ikke kunne få et arbejde. Langt flere folk er bange for at kommunikere om protest, fordi de frygter at blive overvåget, end folk, der faktisk er blevet retsforfuldt ud fra overvågning. Og langt flere har undladt at organisere protest, fordi de har været bange for store bøder og lange fængselsdomme, end der faktisk har været folk, der har været forhindret i at organisere protest, fordi de er blevet fængslet. Frygten for succes En anden, lidt mere lusket form for frygt, er frygten for at lykkes. Det kan virke paradoxalt, men jeg tror, der er noget sandt i det, hvis man lykkes med en kampagne, så medfølger der en følelse af forpligtelse og forventninger. Måske kommer andre deltagere i klimakampen til at spørge om råd, som man skal kunne give. Måske har man længe arbejdet strategisk og har hele tiden haft godt styr på, hvad der var næste skridt. Men hvis man lykkes med sit mål, står man i en ny situation, som man måske ikke føler sig klar til. At lykkes eller at finde ud af, at vi faktisk har magt, betyder også, at vores små kvaler lige pludselig bliver ubetydelige. Det bliver sværere at retfærdiggøre at sysle med sine små gøremål, hvis vi faktisk har magt til at takte de store problemer i vores samfund. Det er en skræmmende tanke, hvis man havde planer om et lille, overskueligt liv. På trods af frygten. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan vi overvinder vores frygt. I den forstand synes jeg, at den anarkistiske kliché «become ungovernable» giver mening. For mig handler det om at overvinde sin frygt og det igen at blive fri til at handle efter egen samvittighed. Forberedelse. God forberedelse hjælper på at reducere ens frygt. Ligesom at god forberedelse gør det mindre skræmmende at gå til en prøve på sin uddannelse, hjælper forberedelse også på frygten for at være med i en protest. Formuler med at forberede sig på svære situationer i protester er faktisk nærmest lige så meget at fjerne frygten, som det er at forbygge ubehaget, smerten eller råvildheden i selve situationerne. Man må dog på den anden side acceptere, at man ikke kan forberede sig på hver enkelt detalje. Det nytter ikke noget, hvis man aldrig kommer ud af at protestere, fordi man ikke synes, man er forberedt godt nok. Så det handler om at finde en god balance. Forberedelse handler også om intention. Hvis man bevidst og med vilje gør noget, som man ved vil føre til noget, man er bange for, så fjerner det en del af frygten. Uforudsigeligheden og det ukendte kan være en stor del af, hvad der gør en mest bange. En del af forberedelsen kan altså også være at indstille sig på, at vil gøre præcis det, man er bange for, sker. Da jeg var teenager, var jeg meget bange for højder, men jeg havde meldt mig på et adventurehold, hvor vi skulle klatre op i nogle træer med reb og sæle. Jeg var bange for at klatre op for, hvad nu hvis jeg faldt, men så øvede vi os i at lade os falde med vilje og lade rebet og selen gribe os. Og efter at have prøvet det, følte jeg mig meget mere fri, og mindre bange ved at op i trækronen. Det samme gjorde jeg til en af mine første protester. Jeg var bange for, hvordan de ville være at blive anholdt, så jeg satte mig for at blive ved med at gå tilbage ind på vejen, indtil jeg blev anholdt. Jeg får stadig knuder i hovedet og mave, hver gang jeg skal til en ny protestform, men det lykkes mig som regel med lidt hjælp fra min nærmeste at gennemføre protesten alligevel. Dedikation. En anden modgift til frygten er dedikation. Jeg ser det sådan her. Jeg tegner mig et så klart som muligt billede af situationen, som den er nu, og navler det fast i mit hoved. Derefter tegner jeg et billede af, hvor vi som samfund som minimum skal hen for at bremse klimasammenbruddet, og navler det tilsvarende fast i hovedet. Det er rimelig langt væk fra det første billede. Og så spænder jeg en snor ud mellem de to billeder, der viser vejen fra det første billede til det andet. Der bliver det tydeligt, at der er nogle ting, vi bare ikke kan komme udenom på vejen fra det ene billede til det andet. Vi vil møde modstand. Vi kan ikke undgå at skulle afsætte en betydelig mængde tid til klimakampen, uanset hvor snørklet en måde vi spænder snoren ud på. Hvis vi alligevel skal gennem de her ting, så kan det da kun være at foretrække at gå bevidst, rettidigt og forberedt til værks. Jeg forsøger så at lade den snor være retningsgivende for mit liv og hænge alle mine aktiviteter op på den. Den tjekkiske digter og frihedskampsanfører Václav Havel udtrykte denne proces som stræben efter at leve sandfærdigt, fra engelsk to live in truth. Med en langsigtet dedikation til klimakampen er man mindre bange for at slå fejl, for man ved, at man fortsætter bagefter, uanset om en protest, kampagne eller et intromøde lykkes eller ej. Langsigtighed. En ting er at overvinde frygten for en bestemt hændelse, men nogle af de beslutninger, man må tage i klimakampen, kan også på godt og ondt have følger langt ud i fremtiden. Det kan både være beslutninger om at deltage i bestemte protester, men også om f.eks. at sige sit job eller sin uddannelse op. Jeg er selv ulden ved tanken om varige konsekvenser, blandt andet gældsættelse. Jeg gik ind til den unydige klimakamp med en idé om at være i det 100% i nogle år, og så gå tilbage til et mere almindeligt liv, men jeg synes mindre og mindre, at det virker som en holdbar plan. Fredsforkæmperen Daniel Berrigan, udtrykker spørgsmålet meget præcist i sit essay The Word as Liberation, hvor man kan udskifte peace med climate justice og få en god beskrivelse af situationen i dag. But what of the price of peace? I think of the good, decent, peace-loving people I have known by the thousands, and I wonder, how many of them are so afflicted with the wasting disease of normalcy, that even as they declare for the peace, Their hands reach out with an instinctive spasm in the direction of their loved ones, in the direction of their comforts, their home, their security, their income, their future, their plans. That five-year plan of studies, that 10-year plan of professional status, that 20-year plan of family growth and unity, that 50-year plan of decent life and honorable natural demise. Of course, let us have peace, we cry. But at the same time, let us have normalcy. Let us lose nothing. Let our lives stand intact, let us know neither prison, nor ill-repute, nor disruption of ties. And because we must encompass this and protect that, and because at all costs, at all costs, our hopes must march on schedule, and because it is unheard of that in the name of peace a sword should fall, disjoining that fine and cunning web that our lives have woven, because it is unheard of that good men should suffer injustice or families be sundered or good repute be lost, because of this we cry peace and cry peace, and there is no peace. There is no peace because the making of peace is at least as costly as the making of war, at least as exigent, at least as disruptive, at least as liable to bring disgrace and prison and death in its wake. Daniel Bergen var med til at forhindre 400 amerikanske soldater i at blive sendt til Vietnamkrigen ved at brænde deres indkaldelsesordre. Han blev fængslet i halvandet år for den her protest. Ved at blive afklaret med de langsigtede følger, kan man slippe af med den del af sin frygt for protester eller andre store beslutninger. Fællesskab En meget basal pointe om frygt er, at den menneskes ved at gøre ting i fællesskab med andre. Jeg tror, at det handler helt konkret om, at muligheden for at blive personligt til grin eller straffet menneskes, men også at man kan låne lidt af andres personlige overbevisning om at deltage til at overbevise sig selv om at deltage. Et strålende eksempel på den her styrke er borgerrettighedsbevægelsens kampagne The Children's Crusade. Det var en meget succesfuld kampagne, hvor hovedsageligt børn og unge protesterede mod undertrykkelsen af sorte i Birmingham, og tusinder blev anholdt for at demonstrere uden tilladelse. I filmen The Children's March beskrives kampagnens nøgle til succes med ordene They broke the fear barrier. Oven i beskyttelsen i massen kan det også være en stor frigørende faktor, at der er en organisation, der støtter op og tager hånd om de dele af arbejdet, man ikke selv er i berøring med, som f.eks. pressearbejdet. Det er noget nemmere at deltage i protester, hvis man ved, at de bliver publiceret på en god måde, og at der er juridisk og social støtte bagefter. Sidst men ikke mindst kan støtte fra en nærmeste give en afgørende tryghed til at deltage i protest. Det er ikke alle, der deltager i protest, forundt ondt og får støtte fra deres familie, men den form for uforbeholden grundstøtte og accept, som man traditionelt kender fra familier, kan være en enormt vigtig kilde til styrke, uanset hvor den kommer fra. Humor En anden strategi mod frygten er humor. Vi kender alle sammen grin som coping i ubehagelige situationer, men humor har faktisk spillet en seriøs rolle i flere succesfulde oprør. Ved at lave lidt sjov med de forsøg, der er på at underkuge protesterne, signalerer man, at de ikke er noget, man for alvor behøver at være bange for, og fjerner på den måde deres kraft. For eksempel kan man kalde protester, der har chance for at møde store bødestraffe eller fængselsdomme for krydrede, i stedet for high risk, som det ellers sidder på aktivistsprog. Organisationen Otpor, der væltede den serbiske diktator Milosevic, drev det så vidt, at de under navnet Laftivism, gjorde et spil ud af deres protester, hvor man fik en t-shirt i en bestemt farve, alt efter hvor mange gange man havde været anholdt for at protestere. Det er en absurd situation, vi befinder os i, hvor man får bøder for protest mod ødelæggelsen af vores livsgrundlag, men penge af staten for at bedrive ødelæggelsen ved f.eks. at bygge flere motorveje, og så giver det god mening at grine af den. Mental regulering En meget videnskabelig tilgang til at håndtere frygt, er at lave øvelser, der kan hjælpe med at regulere nervesystemet. Blandt andet ved at meditere kan man få ro på kroppen, og fordi kroppers sind hænger sammen, hjælper det også med at få ro på tankerne. Der findes mange forskellige teknikker til at regulere nervesystemet, som f.eks. at tælle til ti, at tage noget frisk luft eller at ryste kroppen. Til mere intense langvarige eller tilbagevendende mentale problemer kan det for langt de fleste anbefales at få støtte af en uddannet eller erfaren person, som f.eks. en psykolog. Identitetskrise Når klimakrisen begynder at gå rigtig op for en, kan det føles som om jorden flytter sig under en. Det samfundsmæssige fundament, som man står på, viser sig ikke at være så sikkert, sundt eller stabilt, som man havde antaget. Men også de dele af en selv, som man støtter sin selvopfattelse og identitet til, og som man trækker sin selvtillid og sit selvværd fra, bliver udfordret, når man går ind i klimakampen. Jeg har altid været god til matematik. Det har været noget, jeg har kunnet hvile i, hvis jeg var udfordret på andre fronter. Men det er ikke særlig meget værd at være god til matematik, hvis det jeg gerne vil med mit liv er at organisere folkelig modstand mod fysil økonomien. Så kan det nærmest føles lidt skamfuldt at gå op i. Også nogle af de hobbyer, jeg før var begejstret for, som f.eks. For at gå til koncerter, har mistet lidt af deres magi. I det hele taget bliver mange af de mere specialiserede egenskaber, som man måske kunne være stolt af, hvis der ikke var klimasammenbrud, overflødige. Selv nogle af de egenskaber, der virkede gavnlige for 20 år siden i klimakampen, bliver... Hvad skal man eksempel bruge en sofistikeret økonomisk afgiftsmodel til, når vi allerede er ude i overhængende fare for kollaps, og enhver udledning skal stoppes hurtigst muligt? Hvad skal vi bruge en velformuleret vision for attraktiv klimaneutral byplanlægning til, når vi som bevægelse ikke engang er lykkedes med at få stoppet udvidelsen af Københavns Lufthavn, når der stadig bliver bygget flere motorveje og større svinestalle? Det er ikke nemt at give slip på de ting, man før har syntes, man selv var dygtig til. De er fristende at flygte ind i for at undgå de uventede, og ukomfortable dele af at skabe samfundsforandringer, og det gør det ikke nemmere, hvis ens færdigheder og ovenikøbet er knyttet til muligheden for en høj løn. Men klimasammenbruddet findes sted, selvom man ikke engagerer sig i kampen, så det er ikke en løsning på identitetskrisen at ignorere det. Hvad gør vi så, når vi ikke har lært noget om civil modstand i skolen? Selvom det er meget få af de ting, jeg har lært på ingeniørstudiet, jeg direkte kan bruge i den civile modstand, synes jeg, at nogle af de arbejds- og designprincipper, vi har lært, kan bruges som flaskeåbner til at lukke op for mere indsigt i klimakampen. For eksempel lærer man på ingeniørstudiet at håndtere og reducere kompleksitet, og det har oversætte til klimakampen, når vi har udarbejdet organisationsstrukturer, der ellers meget nemt kan blive uoverskuelige. Jeg tror på samme vis, at mange andre baggrunde kan drejes til at være gavnlige i civil modstand. Hvis man har uddannet sig til kok, får man eksempel en sans for timing, man lærer at sætte ting i gang på det rette tidspunkt. Det kan måske hjælpe med dømmekraften for, hvornår forskellige dele af en kampagne skal sættes i gang. Hvis man er god til fitness, ved man noget om, hvad der skal til for at finde den disciplin og udholdenhed, som både træning og klimakampen kræver. Hvis man har arbejdet i reklamebranchen, er man god til ord og til at fange folks opmærksomhed. Disse idéer laver dog ikke om på, at det arbejde, der er brug for i klimakampen, kun i svag grad overlamper med, hvad vi ellers har af interesser og faglighed. Så når vi skal vælge, hvordan vi bidrager til en kampagne, må vi først og fremmest orientere os efter, hvad kampagnen har brug for. Hvis alle gør det, giver det en harmonisk og velfungerende kampagne, men det kan også være befriende for den enkelte at sætte sig selv lidt til side og i stedet bidrage til det fælles projekt. Ved hele hjertet at sig i at prøve at bremse klimasammenbruddet, er man mere i overensstemmelse med sine ydre betingelser, og det er rart. Begejstring. Som del af klimakampen bliver man udsat for en masse forskellige følelser. På den ene side er der fx frygt for straf og udskamning, og på den anden side er der, ja, alt det gode. Det kan være stolthed, meningsfuldhed, frigørelse eller måske begejstring. Det kan jo virke lidt som et paradoks, at der skulle være gode følelser forbundet med den grav alvorlige klimasituation. Men hvis man kigger lidt under overfladen, så begynder det at give mening. Den første af en række gode følelser, jeg har oplevet, er glæden ved at blive del af noget større end sig selv. Mennesker er flokdyr, men samfundet er indrettet til, at vi alle lever hver vores afgrænsede liv. Især følelsen af sammen at sætte noget på spil, styrkes og faktisk få medindflydelse på sit samfund, i stedet for at blive skubbet rundt, er stærk. I bogen Joyful Militancy skrede de to erfarne organisatorer Carla Bergman og Nick Montgomery beskrives det således. Joy is not satisfaction with things as they are. It's part of feeling powers and capacities growing within yourself and in the people around you. I 2019 tog jeg til Berlin for at være med i en uge med klimaprotester. Jeg kan huske den kildende glæde i maven ved at komme ud af den enorme togstation og allerede se folk med flag på vej til og fra protesten, selvom den fandt sted en kilometer væk. Det føltes enormt godt at være en del af holdet, der tog over for dem, der var på vej hjem, for at vi sammenlagt kunne holde protesterne i gang i længere tid, end nogen havde kunnet magte alene. Der er noget skamligt ved at være en del af et samfund, der kværner sig selv og resten af verden i tu. Som består i sangen Dommen er faldet, ingen appel, Skyldig er den, der kun er sig selv. Det kan være denne skam, der kan få folk til at fortrænge klimakrisen og stemme på partier, der giver dem lov til at ignorere den. Men en anden måde at bryde ud af skammen på en ved hjælp fortrængning, er ved faktisk at engagere sig i kampen. Skammen opstår i spændet mellem at vide, hvad der bør gøres, og så ikke at gøre noget. En af tingene må give efter, så lad os få det til at blive passiviteten, der virer. Klimakrisen rammer også vores personlige integritet. De fleste af os har en selvforståelse som værende grundlæggende moralske, gode mennesker, og en del af den selvforståelse er ideen om, at vi ser fra, også når vi ser ondt gjort mod andre. Klimakrisen er ondt gjort mod andre i et helt enormt omfang. Så ved at sige fra over for det her, bevarer vi vores integritet. Mange går med tunge tanker og stærke holdninger til vores samfundskurs mod klimasambrud, men siger dem ikke højt. Det skaber en hel masse mikroaggressioner, så det er en befrielse endelig at stå ved sine holdninger og ikke længere skulle dukke nakken. Klimakampen kræver selvovervindelse. Den kræver, at man overvinder sin forfængelighed og frygt for at afbryde og sige imod. Det er ting, alle kæmper med, og ved at blive en del af klimakampen og vokse med opgaven, så kan man opnå det. Mit engagement i klimakampen har krævet af mig, at jeg så mig selv i øjnene og mere dybtegående overvejede, hvad det er, jeg vil med mit liv. Det er ironisk, at det første med klimakrisen, at jeg rigtig har taget mig sammen og arbejdet på disse ting, men sådan er det nu engang. I den langstrakte udfoldelse af klimasammenbruddet går man i en konstant venteposition. Gradvist eskalerer ulykkerne, mens man bliver bedt om at slå koldt vand i blod de næste 30 år. Hele tiden skal man håbe på, at den næste politiske aftale endelig fungerer, for så at blive skuffet hver gang. Det er enormt rart at vende ventepositionen til en aktiv position, så man selv vælger, hvornår det skal handles, og det i stedet er op til politikerne at reagere. Klimakampen er spændende. Det er kampen mellem godt og ondt, liv og død. Det er markant anderledes end den hverdagstrummerum, som mange ellers går rundt i, hvor det meste kan være lidt ligegyldigt og kedeligt. Det er godt, at de her følelser er der. Det er ikke forkert at synes, at det er fedt at deltage i klimakampen. De ovenstående følelser er rekrutterende og motiverende, fordi man gerne vil lave noget i sit liv, der gør en glad, og det giver en bedre stemning, når vi i klimakampen ikke kun ser opgaver som pligter. Så det må også være okay at nyde de her følelser. De kan godt være der samtidig med sorg og frygt. Vi skal give plads til dem og ture tale om dem. Den fælles stemning har stor indflydelse på følelseslivet i hver enkelt af os, så vi har også fælles ansvar for at skabe frihed til at være begejstret for klimakampen. Men. Der er dog også nogle ulemper ved at lade de positive historier fylde alt for meget. Det ville være uærligt at gemme den svære side væk. Klimasammenbruddet er grave alvorligt, og hvis det ikke var der, ville jeg i hvert fald ikke gøre alle de ting, jeg gør. Her er, hvad vi skal være opmærksomme på. Klimakampen kan blive taget mindre seriøst, hvis det ser ud, som om deltagerne i klimakampen bare protesterer, fordi de synes, det er fedt for at få opmærksomhed eller for adrenalinrushet. Det kan skabe en opdeling mellem aktivisterne og os andre, hvor det er lettere at parkere ansvaret på dem, som ser ud til at alligevel at tænde lidt på den slags grænseoverskridende aktiviteter. Pressen udbreder denne myte om aktivisterne, der tager sig af problemet, og den er vigtig at afkræfte. Det handler om at overbevise lytterne eller seerne om, at de selv vil komme til at føle, at de er på det rette sted, hvis de deltager i klimakampen. Når man ser protestaktioner, ser det måske ikke umiddelbart sjovt ud at være med til, så det kan være svært at relatere til en deltager i en protestaktion, der virker begejstret og fortæller, at det bare var super sjovt. Det kan lyde som om, man bare skal lave det, man synes er sjovt. Folk kan forveksle, at det føles godt eller rigtigt, med at det er trygt, nemt, komfortabelt eller underholdende. Grund til, at vi ikke har vundet klimakampen nu er, at folk har undgået at gøre de ting, der er svære. En del af ideen med civil ulydighed er offerviljen. Når staten straffer folk, der kæmper for det fælles bedste, kommer der flere til, fordi det skaber foravnelse. Det er ubehageligt at se folk blive ydmyd. Men hvis dem, der bliver ramt af politiets og domstolens voldelige forsøg på at undertvinge protester, bare har en fest eller endda ser ud til at ønske volden, så forsvinder den engagerende effekt måske. Så. Spørgsmålet er, hvad er den rette balance mellem de to sider er. Hvornår skal der lægges vægt på det gode, og hvornår skal der lægges vægt på det svære? Det er godt at holde fast i, at der ikke i sig selv er noget fedt i at afbryde eller gøre noget andet end hvad politiet giver ordre til. Og især heller ikke i de ting, det fører til, som f.eks. farlige situationer i trafikken, at blive anholdt og være i retten at blive straffet med bøde eller fængsel og have svære samtaler med familie og venner. Det er fordi staten og industrien har besluttet at fortsætte klimasambruddet, at vi sætter os selv så meget på spil. Underforstået. Hvis staten gjorde deres beslutning om at i stedet valgte at stoppe udledningen af klimagas, så ville vi ikke se den samme mening i at kæmpe. Især i presseoptrædende kan det være vigtigt for dem, der har været med til en protestaktion, hvordan den bliver omtalt. For nogen vil det være vigtigt, at klimakampen ikke bliver fremstillet som sjov og ballade, for andre vil det være vigtigt, at talspersonen ikke er for selvmedelidende. Så det er vigtigt at få både det fede og det svære med. Når det så er sagt, er situationen jo, at regeringen har besluttet, at de vil have os til at udlede så meget klimagas, at det tror hele vores samfund. Så det må være den situation, vi tager vores beslutninger ud fra. Det nytter ikke at drømme sig til en situation uden klimasambrud. Man kan måske ønske, at man selv ikke vidste det, og til tider have brug for at lade som om, og det er også okay. Men det er godt nok ikke særlig konstruktivt i sig selv. Vores problem som samfund er langt mere, at folk fortrænger situationen end at de tager den for meget ind. Jeg vil foreslå, at når nu situationen er, som den er, så er det bedste, man kan forestille sig da at se den lige i øjnene, kæmpe for det, man har kært, og stå op for sine rettigheder. Jeg siger ikke, at det gør det let, men det kan godt være svært og alligevel være fedt. Eller sagt på typisk dansk, vi kan lige så godt få det bedste ud af det. Så det skal være okay at gøre de kedelige opgaver fede. Glæden i kampen er et mål i sig selv, men lad det ikke være på bekostning af at gøre effektiv modstand. Man kan sige, at vi har pligt til at kæmpe og pligt til at gøre det så fedt som muligt at være med til. Og vi skal huske glæden ved at være med i klimakampen i det hele taget, selvom det kan være svært, uvendt eller grænseoverskridende at gøre bestemte dele af arbejdet. Eller omvendt. Hvis det er en vigtig del af klimakampen, man har svært ved, så er det vigtigheden og meningen ved det samlede projekt, der gør, at man overvinder sig selv og gør det alligevel. Spekulative pointer om kultur Som tilføjelse til erfaringerne og forslagene om begejstringen vil jeg komme nogle spekulative pointer om, hvor paradokset om glæden i kampen kommer fra. De tjener udelukkende det formål og inspirerer til, hvor man kunne arbejde videre med emnet. Afkald Klimabevægelsen er tidligt blevet kendt som ret asketisk eller selvpinerisk. Det startede med ideen om at begrænse sit individuelle forbrug og at det gav en form for tilfredsstillelse at give afkald på nogle ting. Og måske er det lidt samme tankegang, der går igen med at skulle forstyrre og gøre protest, fordi man har et ansvar, selvom det ikke er særlig rart. Der er nærmest en idé om, at en gerning kun er god, hvis man synes, den er ubehagelig at udføre. Altså, hvis man gør noget, der hjælper andre, men selv har det fedt med det, så er det i virkeligheden ret egoistisk. Gud, er det røv. Det gør det bare dobbelt så godt. Bag alt det her ligger der måske også en idé om, at vi kan kæmpe klimakampen uden glæden, fordi vi rationelt kan se nødvendigheden og derfor kan se ud over vores egne følelser. Anti-work Modstand mod lønarbejde i sin helhed, også kendt som anti-work, er en tiltagende tendens i samfundet, og det flugter umiddelbart meget godt med andre idéer, der hersker i klimakampen, som f.eks. degrowth. Der opstår et problem, når arbejde i klimakampen bliver sat i samme kategori som erhvervsarbejde så bliver det pludselig ønskværdigt at skrue ned for sit arbejde i klimakampen, som vel af et generelt ideal om at arbejde mindre og holde mere fri. Klimakampen er ikke en hobby eller interesse, men det er heller ikke erhvervsarbejde. Grund til at arbejde mindre erhvervsmæssigt er blandt andet, at vi så kan arbejde mere for klimakampen. Den grønne omstilling er tids store, meningsgivende samfundsmission. Det er slående, hvor meget den grønne omstilling bliver brugt i samfundet, til at promovere alle mulige ting. Nærmest alle uddannelser positionerer sig som en del af den grønne omstilling, mange produkter og overraskende mange arbejdspladser også. Jeg vil påstå, at bæredygtighed og grøn omstilling er helt oppe i toppen på listen over mest anvendte marketingbudskaber, sammen med frihed, kærlighed, sex, status og billigt. Og marketingfolkene har helt sikkert fingeren på pulsen i forhold til, hvad der faktisk driver folk. Hvilket er et paradoks, for hvis der er så mange, der gerne vil den grønne omstilling, hvorfor er der så forholdsvis få, der kæmper for at få den politisk besluttet? Det paradoks må vi løse, for hvis vi bare kan få kanaliseret 1% af den virkeløst, den arbejdskraft og de ressourcer, der lige nu bliver suget op af uddannelser, arbejdspladser og butikker og af civil modstand, så har vi så godt som vundet. Dræstighed. I dette kapitel vil jeg argumentere for, at vi må øve os i at være dristige i klimakampen. Vi kæmper for indflydelse, som der er mange, der ikke synes, vi skal have. Vi kan nemt komme til at internalisere deres holdning, og dermed begrænse os selv ret meget. For eksempel ved, at vi undlader at spørge om ting, selvom vi måske kunne have fået et ja. I bogen, Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, beskriver Glenn Beck både, hvordan folk bliver praktisk afgrænset fra magt og privilegier, men også hvordan denne afgrænsning sætter sig i. Men han er også vred, min bror, har holdninger, formuleret dem i kronikform, kommer han sgu ikke til. Næ, og jeg tror da heller ikke, han selv tænker, det har sin berettigelse, hvad end han måtte have på hjerte, sådan en som ham. I den anden ende af privilegiskælægen sker det samme, men med omvendt fortegn. I bogen Magteliten beskriver forfatterne, hvordan magtfulde menneskers børn de er opdraget til at begå sig i magtfulde netværk. Ved at kende de sociale koder og omgangsformer, føler de sig berettigt til at deltage i arrangementer, der giver dem adgang til magt og penge. Lidt på samme måde afgrænses også deltagerne i klimakampen fra magten, mens fossilindustriens ledere får tilbudt den. Det falder mig ikke ind som det første at insistere på indflydelse på magtfulde institutioner, fordi jeg fra starten er blevet fortalt, at jeg er underdog. Men klimakrisen handler om magt, så derfor er vi nødt til at bryde igennem denne måde, som vi er afskåret fra magten på. Vi er nødt til at være dristige og ikke lade os kue af, at samfundet ligger op til, at vi begrænser os selv og ikke stikker næsten for langt frem. Her er nogle eksempler på ting, vi har brug for i klimakampen, som kræver dristighed. Vi skal tale med magtfulde personer på en måde, så de kan mærke, at det er vigtigt. Vi skal spørge kendte personer, om de vil deltage i vores protestaktioner og promovere vores kampagner. Jeg var engang med til at arrangere en protest foran DR, som ikke fik den store opmærksomhed. Men bestsellerforfatteren Jussi Adler Olsen ville gerne skrive en støtteerklæring til protesten. Det krævede bare, at han blev spurgt. Hvem skulle have troet det? Vi skal spørge vores venner og bekendte, om de gerne vil være med i vores organisationer. Mange vil gerne bidde os ind, at vi alene om at ville klimakampen men jeg er ofte blevet positivt overrasket over, at nogle af mine venner faktisk er meget interesserede i at være med, når jeg har spurgt direkte. Vi skal foreslå medier, at de dækker vores aktiviteter. Virksomheder og politikere har ingen skrubler med at få klimakampen til at handle om dem. Vi skal tage den opmærksomhed over på den ægte klimakamp. Vi skal bede folk om mange penge. Hvis nogen kan få 60.000 kroner i legater til et halvt års udvekslingsophold på deres studie, så må det også være muligt at få det til et halvt års klimakamp. Vi skal foreslå folk at sætte deres karriere til side for at være med i klimakampen. Vi må kunne tale om, hvad der er for er vigtigt i livet og tage konsekvensen af det. Vi skal fortælle, at juridiske konsekvenser ikke nødvendigvis er en dårlig ting. Vi skal alliere os med folk fra helt andre dele af samfundet. Jeg oplevede engang, at vi manglede et lokale til at holde briefing inden en stor klimaprotest. Min medorganisator tog et dristigt forsøg og spurgte Marmorkirken, om de kunne lægge lokaler til, og det ville de gerne. Vi skal turde tage opmærksomheden til events og tale om, hvorfor klimakampen er vigtig, og hvorfor dem, der lytter, skal være med. Det kan fx være ved at spørge musikere, om vi kort må præsentere en kampagne fra scenen til deres koncert, eller uden at spørge og tage ordet efter et foredrag. Vi skal insistere på at fortsætte vores protestaktioner, til vi selv synes, vi er færdige, ikke til politiet eller andre synes det. For eksempel ved at blive ved at tale til pressen selvom vi er anholdt eller blive ved med at gå ud på gaden selvom politiet siger at vi skal gå hjem. Vi skal forstyrre. Vi skal forstyrre, forstyrre og forstyrre for at bryde igennem samfundets fortrængelse af klimasambrudet. I det hele taget skal vi kæmpe mod samfundets attitude om at klimakampen bare er en hobby. Pressen og politiet siger ofte direkte eller indirekte i er kommet ud med jeres budskab nu, smut hjem med jer. Men det er ikke et budskab, vi er der for, og vi afgør selv, hvornår vi er færdige med vores protester. Dristighed i resten af samfundet. Vi må måle vores egen dristighed i forhold til resten af samfundets. Rige folk har intet problem med at spørge om 30 millioner kroner til at renovere en bevaringsværdig bygning. Hvor ofte er der folk i klimakampen, der spørger om 30 millioner kroner til at beskytte vores bevaringsværdige klode? Virksomheder har intet problem med at sige, at deres mål er en revolution. Disruption var det helt store buzzword i erhvervslivet for 10 år siden. Alle i olieindustrien ved, at de ikke kan blive ved med at udvinde olie, men de tænker ikke, ja, det har haft sin tid, lad os stoppe, mens lejren er god. De bliver ved, og ved, og ved, så længe de kan komme til det. Den ubetingede går den, så går den tilgang. Medier og politikere har ingen grænser for, hvor meget de vil banke folk i klimakampen i hovedet med anklager. De går så langt som at anklage kampen for samfundets mest udsatte for at være dum, håbløs og endda egoistisk. Disse eksempler kræver ikke nødvendigvis den store dristighed af dem, der udfører dem. De er som regel rigeligt med opbakning, og så er der ikke noget dristigt ved det. Hvis vi til gengæld var i deres position, ville vi nok være meget tilbageholdende med at gøre det samme, og det er jo godt, men på samme måde er vi også tilbageholdende med at gøre gode ting, og det er det, vi skal have brudt med. Øvelser i dristighed. Så hvordan får vi opbygget vores egen dristighed? For det første må vi huske på den opbakning, vi faktisk har til vores kamp. Vi får ofte at vide, at alle er ligeglade med det, vi laver, men det passer ikke. Vi bliver inviteret til flere oplæg, end vi kan varetage på f.eks. skoler, festivaler, mæsser osv., men dristigheden ligger især i at gøre ting, vi ikke har synlig støtte til. At lære det er meget et spørgsmål om øvelse. Mange af de steder, vi har brug for dristighed, handler om at bede om ting. Det er svært at spørge første gang, men efterhånden bliver det nemmere og nemmere at tage de afslag, der også uengåeligt kommer. Hvis der går en måned eller to, hvor jeg ikke er ude og tale med folk for at invitere dem til oplæg, synes jeg, at jeg kan komme ud af form med dristigheden. Så kan jeg mærke, at det spænder i maven, når jeg skal tage mig sammen til at gå hen og tale med fremmede om klimasambruddet, selvom jeg for to måneder siden gjorde det uden problem. Når jeg har det sådan, synes jeg, at det hjælper at huske på, hvordan det føles at gøre det, mens jeg var i form til det. Det kan man selvfølgelig ikke, hvis man skal gøre noget for første gang, men man kan måske hvile i vidstheden om, at det bliver nemmere i det lange løb for at komme igennem den svære start. Med andre ord, den måde vi lærer at gøre dristige ting på, er ved at gøre dem, selvom vi ikke føler, at vi har lært, hvordan man gør dem endnu. Så for at komme i gang, må man bare fokusere på overhovedet at gøre det, man nu synes er svært, uden at lægge vægt på, om det bliver succesfuldt eller ej, de første par gange. Man skal holde tungen lige i munden, når man prøver at være dristig. Når man for eksempel begynder at holde de ting, man spørger efter op mod klimakrisens alvor, kan man let blive ham over afslag. Det er måske fair nok at blive ham, men det hjælper hverken en selv eller kampen særlig meget, så øvelsen går meget på at forblive høflig, samtidig med ikke at gå på kompromis med sit eget syn på klimakampen. Og så skal vi også støtte hinanden i at være dristige, når vi synes, det er lidt udfordrende. Hvis nogen har samlet mod længe til at tage en svær presseopgave, så skal vi støtte dem, selvom det ikke går, som vi havde håbet. Hvis nogen mislykkes med en ny protestidé, de havde gjort sig umage med, så skal vi støtte dem. Jeg mener ikke, at vi skal hylde let sindighed, men vi skal gøre, så alle føler sig sikre i, at de ikke bliver udstødt, hvis de fejler. Gå på mod og dristighed er noget, man kan lære. Klimasituationen byder, at vi må lære os at træde ud af vores komfortzone. Åndelighed. Ser man tilbage på civilsamfundets store sejre gennem verdenshistorien, så har åndelighed spillet en væsentlig rolle i mange af dem. Blandt andet i borgerrettighedsbevægelsen og den indiske kamp for selvstændighed. Martin Luther King Jr. skrev i sin bog Strength to Love, If you do not have a deep and patient faith in God, you will be powerless to face the delays, disappointments and vicissitudes that inevitably come. Jeg er selv meget lidt åndelig. Jeg er en del af en religion eller tror på nogen gud, men når han skriver sådan, så synes jeg, at det er svært ikke lige at vende, om åndelighed i en bredere forstand ikke kunne være relevant for klimakampen også. For hvis der er noget, vi har brug for, så er det kraft til at takte forsinkelser, skuffelser og fjendelighed. Klimakampen giver anledning til at overveje nogle ret grundlæggende spørgsmål i vores liv. Hvad er det gode liv? Hvilket ansvar har man over for sine børn? Og så videre. Den slags spørgsmål hjælp åndelighed med at give svar på tidligere. I den globalt og historisk set høje grad af tryghed, som de fleste i Danmark lever i nu, kan vi snydes til at tro, at vi ikke rigtig har brug for at beskæftige os med de her store spørgsmål. Men det er en fejltagelse, for det kræves af os, at vi tager stilling til de her spørgsmål i forhold til klimasambruddet. Det var eksempel gennem åndelighed, at man tidligere fandt sit forhold til andres og sin egen død. Et centralt emne i klimasambruddet. Det er vigtigt at være præcise, når vi beskæftiger os med åndelighed. Klimakampen bliver nogle gange fremstillet, som om den er drevet af religion, for at dække over det robuste faktagrundlag, den rent faktisk er drevet af. Det faktagrundlag skal vi holde fast i, og vi skal heller ikke lade en åndelig tilgang gøre, at vi glemmer at være strategiske. Men jeg tror godt, at et virkelighedsbaseret mål og strategi kan kombineres med en lidt åndelig orientering. Det interessante er, om åndelighed måske kan hjælpe med at give styrken udholdenheden og målfastheden til faktisk at handle i overensstemmelse med virkeligheden. Den kan måske hjælpe os til at overvinde den kortsynlighed, frygt og forfængelighed, der lige nu afholder os fra at handle, som man rationelt burde handle. Det åndelige aspekt af tidligere kampe har blandt andet gennem kirken givet mulighed for at tage del i noget, der er større end en selv. Man havde en fælles mission sammen med alle andre medlemmer af sin religion, og den mission kunne godt være positiv selvom mange religiøse missioner har været negative. Åndelighed har også bidraget til at give svar på, hvad der var godt og ondt. Den trækker en rød streg for, hvad vi kan acceptere og hvornår vi ser fra, igen et centralt spørgsmål i klimakampen. Åndelighed trøstede os ved ensomhed og gav vidsthed om, at man aldrig stod alene, selv når det følte sådan. Man kan se, at åndeligheden var en kilde til mod for dem, der havde verden imod sig. Det er som om, at der mangler noget der, hvor åndeligheden tidligere var. Det gælder både for personer, men jeg er mest interesseret i, at det også gælder for samfundet i sin helhed. Det er som om, vi sammen med åndeligheden har mistet det af vores modstandskraft som civilsamfund. Jeg læste engang det her citat af Albert Camus i bogen Oprøren. I dette sidste tilfælde vil man i mangel af en højere værdi til at lede handlingen stræbe i retning af umiddelbar effektivitet. Da intet er hverken sandt eller falsk, godt eller ondt, bliver reglen, at man skal vise sig mest effektiv, det vil sige stærkest. Det synes jeg er meget rammende for vores offentlige debat. Det handler nærmest kun om, hvad der er mest effektivt, og hvem der har mest succes, og så sjældent om, hvad vi vil, eller hvad vi synes at det er det rigtige. Jeg mener på ingen måde, at vi skal tilbage til den slags totalitære moral, som religioner gennem historien har prædiket med, ofte meget undertrykkende regler om seksualitet, familieliv osv., men at afvise religionen er ikke nok. Vi har brug for at finde nye kilder til svar på de grundlæggende moralske spørgsmål. Åndelighed behøver ikke at have form af religion. Det vigtige er, at vi har noget, der kan støtte os i modgang, at vi kan finde fællesskab og at vi kan stå fast i en moral. Det er denne meget brede forstand, jeg synes, vi skal se åndelighed i. Schrodt Popovic skriver eksempel i Blueprint for Revolution, hvordan ringnes herre lå på hans natbor, mens modstand mod Milosevic stod på, og huskede ham på, at selv en lille gruppe mennesker kan besejre enorm ondskab med lidt snille og hjertet på det rette sted. Udover dette eksempel på, hvordan kultur kan fungere som åndelighed, så er der her tre bud på, hvad vi kan binde åndelighed i den bredere forstand op på. Fremtiden. Camus observerer også i Oprøreren, at fremtiden kan være fokuspunkt for åndelighed. Fremtiden er den eneste hellige værdi for mænd uden Gud. Fremtiden er jo et oplagt tema i forhold til klimasambruddet. Camus tilføjer godt nok, at man ikke er meget bedre tjent, hvis man erstatter Gud med en bestemt vision for fremtiden. Mit ideal er i stedet at holde fremtiden åben, altså konkret af fremtidsmulighederne, ikke bliver snøret ind af et kollapsende livsgrundlag. På den ene side kan vi godt komme med rimelig præcise forudsigelser om, hvad der sker i fremtiden. F.eks. hvis man pumper en masse klimagas ud i atmosfæren. Men på den anden side ligger fremtiden jo i sin natur uden for det erkendbare. Man kan aldrig vide præcis, hvordan den bliver. Og på grund af denne uerkendbarhed er fremtiden noget, ingen helt kan tage fra os. Selv når det ser sort ud, kan det aldrig udelukkes af tilfældet eller heldet kommer og redder os, så vi ikke giver op. Selvom fremtiden er uerkendbar, får man et stærkt mentalt holdepunkt at støtte sig til, hvis man dedikerer sit arbejde til den. Dette mentale holdepunkt gør en robust mod de dårlige overraskelser, man hele tiden oplever. Naturen Naturen, altså alt i denne verden, der ikke er skabt af mennesker, har altid fungeret som genstand for åndelighed, og det er der god grund til. Naturen og livet er det mest fantastiske, ubegribelige, grundlige i vores verden. Naturen er så kompleks, at man aldrig vil kunne rumme alle dens detaljer og mekanismer i hovedet på én gang. Man er ofte langt bedre tjent ved at forstå den gennem intuition og eventuelt åndelighed. Naturens dyr og planter og alt det andet levende vekselvirker med hinanden på en måde, der er så omfattende, at resultatet kan forstås som en fælles ånd. Denne utrolige rigdom må vi for alt i verden ikke miste, og den kan derfor anses som hellig. Vi er forpligtet til at beskytte den. Vi er også en del af den, hvilket jeg synes kan forstås gennem dette tankeeksperiment. Hele tiden producerer dine organer stoffer, som bliver optaget i dit blod og sørger for, at dine muskler fungerer. Du er helt ubevidst om det, men de er livsvigtige for dig. Dine muskler skal også bruge ild for at kunne fungere bliver produceret af planter og optaget i dit blod gennem lungerne, så hvor går grænsen for, hvad der er en del af dig, og hvad der ikke er? Jeg synes, at tankeeksperimentet giver en god fornemmelse for den forbundethed, der er mellem alt levende. Vi må behandle naturen med samme omtanke, som var det vores egen krop. Kærligheden Ligesom fremtiden og naturen, kan kærligheden også være udgangspunktet for åndelighed. Med kærlighed mener jeg, at ønske det bedste for andre og at handle derefter. Den amerikanske forfatter Bell Hooks bruger i sin bog All About Love begrebet love ethic til at beskrive kærligheden som etisk rettesnor. Hvis man er i tvivl i livet, kan man spørge sig selv, hvad vil være den kærlige ting at gøre? Hendes værk bruger mest begrebet i spørgsmål om personlige relationer, men jeg synes, at man også kan bruge det i sin relation til samfundet. Jeg tror, at klimakampen har brug for det forandringspotentiale, som kærligheden kan have på mennesker, og den ro og sikkerhed, som ubetinget kærlighed, støtte, kan give. Selv vores virkelighedsopfattelse kan blive forandret, så ting, der ellers virkede umulige, pludselig bliver mulige. Kærligheden virker på verden og på vores samfund på en uhåndgribelig, men meget omfattende måde. Det kan være en trøstende og beskyttende tanke, at kærlighed findes i verden. Og så synes jeg, at man kan finde mening i at arbejde for denne kærlighed, så at sige, at Arbejde i kærlighedens tjeneste. Kærlighed handler også om at kommunikere og være åben, selv overfor sine fjender, men man skal ikke tro, at det betyder, at man bare skal være blødsøden. Nogle gange er det kærligste, man kan gøre, sætte grænser og fortælle sin ærlige mening, selvom den ikke er rar at høre. Ud til. Ren besked. Kære ambitiøse politikere, lad os løse tillidskrisen. Min paudi på en NGO. De ord, udtryk og vendinger, der bruges som klimasambruddet, er resultat af en dybt politiseret proces. Politikere, fossilindustrien og NGO'er har meget bevidst valgt deres beskrivelse af situationen, så den bedst muligt passer ned i deres interesser. Alle andre i samfundet er så hovedsageligt blevet eksponeret for deres udlægning af situationen og har overtaget vendinger, vinkler, ordvalg og dermed hele måden at se klimasituationen på. Og deri ligger ordernes magt. Hvis man ser på klimasituationen på en bestemt måde, så påvirker det ens handlinger. Det sprog, der bruges om klimasammenbrudet i øjeblikket, er dog fuldstændig uegnet til at understøtte civilsamfundets behov for effektiv transformation af situationen. Der er brug for nogle nye grundsten at bygge civilsamfundets sprog for klimakrisen på. Her er 14 bud på, hvad vi skal huske for at give rent besked om situationen. Nummer 1. Der er grundlæggende forskel på staten og almindelige borgere, og som borgere er vi nødt til at tale højt om den adskillelse. Som den iransk-franske forfatter Marjan Satrapi skriver, Forskellen på dig og din regering er meget større end forskellen på dig og mig. Udover at politikere og almindelige borgere har forskellige mål, har de også forskellige ansvar i samfundet. Vi skal passe på, at vi ikke underbevidst lægger politikernes ansvar over på almindelige borgere, et eksempel er ordet tillidskrise. Når politikerne lyver igen og igen og igen, så er det jo ikke borgernes manglende tillid, der er problemet. Nummer 2. Vi må gøre det klart, om vi henvender os til vores medborgere eller til politikerne. Politikerne elsker at tale som om borgere og politikere på samme hold og sige ting som, at vi skal gøre Danmark førende inden for transport. I samtråd bruges Danmark, ofte af medier om statens handlinger, selvom befolkningen er imod. Medierne udvisker også indirekte forskellen på borgere og politikere, når der debatteres om politiske forhandlinger. Forskellige personers, især politikeres, ønsker og argumenter for, hvordan forhandlingen skal ende, bliver præsenteret. Og her byder aktivister gerne ind og fortæller om deres holdninger. Men til sidst er det alligevel politikerne, der går ind i forhandlingslokalet og bestemmer. Den slags debatter opretholder illusionen om, at den almene befolkning har nogen relevant indflydelse inden for det nuværende politiske system. Nummer tre. Regeringen er aggressor i konflikten, i det den laver politik, der angriber samfundets livsgrundlag. Klimasambruddet er ikke en trussel, der bare pludselig er kommet udefra. Truslen udgår fra magthæverne. Klimakampen er ikke et kapløb mod tiden. Det er et kapløb mellem magthæver og borgere. Grunden til, at vi er travlt som samfund, er, at magthaverne er meget hurtige til at fortsætte udledningerne. Det er faktisk regeringen, der beslutter hver dag, at vi skal fortsætte med at være i en klimakrise. Klimakampen handler om at forsvare os mod denne aggression. Vi tvinger eller presser ikke regeringen til noget. Vi står udelukkende imod det, den gør mod os. Nummer 4. Overvej, om det er bedst at bruge skal eller vil. Politikerne bruger ofte skal når de omtaler upopulære beslutninger. F.eks. Baltic Pipe er en gasrørledning der skal fragte naturgas fra Nordsøen til Polen. Men for almindelige borgere er der ikke noget skal, I stedet giver det mening at sige, at fossilvirksomhederne vil have en gasrøgledning til at fragte deres fossilgas tværs gennem Danmark, og det er jo øvrigt fossilgas og ikke naturgas. Nummer 5. Vi kæmper primært for at bevare de dele af vores samfund, vi holder af, og ikke for at forandre samfundet. Vi er villige til at forandre dele, navnlig alt det, der udleder klimagas, for at bevare helheden, som vi ellers mister i klimasambruddet. 6. Klimasambruddet er et indgreb i vores frihed. Før havde unge frihed til at drømme om et spændende liv, og nu er de tynget af klimasambruddet, som kun kommer til at blive værre og værre gennem vores levetid. Frihed er at have sine fremtidsmuligheder åbne og ikke få dem snævret ind af klimakollapset. Vi vil også befri os selv og samfundet fra afhængigheden af fossilindustrien, der holder os fanget og styrer, hvordan vi indretter vores måde at være sammen på. Nummer 7. Vi skal tale om grænser for udledninger og opvarmning, ikke mål. Mål er noget, politikerne sætter efter eget for godt befindende. Grænser er noget, naturen har indbygget, og det er dem, klimakampen handler om. Vi kan ikke tage udgangspunkt i den tidsramme og størrelsesorden, som regeringen sætter på problemet, for de tager fejl. Vi må i stedet gå et skridt længere ud og tage udgangspunkt i den fysiske situation. Det smarte ved at tale om mål, set fra politikernes side, er, at det er acceptabelt ikke at nå sin mål, mens det slet ikke er acceptabelt at overskrive livsvigtige grænser. At tale om mål for udledninger gør desuden det nuværende niveau af udledninger til normal tilstanden. Udgangspunktet for diskussioner om samfundets udledninger bør i stedet være, at vi skal have en stabil og ufarlig koncentration af klimagas i atmosfæren, og derved 0 udledninger. Hvor hurtigt vi skal have bremset udledningerne ned til 0, skal vi vurdere ud fra vores egen etiske vurdering af den fysiske, biologiske og samfundsmæssige situation. Nummer 8. Alt, der bliver omtalt som klimapolitik, er i virkeligheden ikke den relevante klimapolitik, da det er småfætterier, der bliver diskuteret. Den relevante klimapolitik er de tusind daglige beslutninger, om at fortsætte udledningerne med byggeprojekter osv., der i langt højere grad er afgørende for vores samfunds udledninger. Al indførsel af lidt mere bæredygtige alternativer, f.eks. vindmøller, og elbil osv., er også irrelevante, da de som regel bare tilføjes oven i de eksisterende fossile systemer. Det, der tæller og skal fejres, er afskaffelse og stop for anskaffelse af fossildrevne systemer. Nummer ni. Vi er nødt til at beskrive klimasambruddet oprigtigt i dets fulde grofuldhed, i stedet for at bruge underdrivelser. Det er meget almindeligt at nævne klimasambrudets konsekvenser i omskrevene eller udvandede formuleringer, men hvis vi skal nå frem til den rette reaktion på situationen, så må vi også bruge den rette beskrivelse af situationen. Så det er vigtigt at blive ved med at nævne, at hundreder af millioner af mennesker står til at blive slået ihjel gennem klimasambruddet. 10. Hvis man ser ærligt på klimavidenskaben og det politiske, juridiske, økonomiske svigt, der sker, og for alvor accepterer, at det er virkelighed, så er klimakampen det bedste, vigtigste, mest meningsfulde, man kan forestille sig at lave med sit liv, ikke et nødvendigt onde. Så er klimakamp ikke en pris, man betaler for at kunne vende tilbage til en verden uden klimakollaps, men i stedet den bedste, mest ønskværdige tilværelse at have i klimasamrådet. Nummer 11. Lad os stoppe med at tale om klimakrisen som et spørgsmål om ambition. Ja, for politikerne er det et spørgsmål om ambition og prestige, men for almindelige mennesker er det en kamp for retten til et sikkert sted at bo. Hvis nogen står med en flammekaster og er ved at brænde et hus med mennesker i ned, så er der intet ambitiøst ved at vedkommende har en plan om at slukke flammekasteren på et tidspunkt. Så er politikernes klimapolitik ikke uambitiøs, men modbydelig og umenneskelig. Jeg kan faktisk virkelig ikke klare at høre det ord mere, så jeg vil virkelig blive glad, hvis vi alle sammen bare stoppede med at bruge det og lod politikerne om det. Det vil være enormt rart. Nummer 12. Det er ikke dyrt at overholde de planetære grænser, hverken for individer eller for samfundet. Det er billigere at køre cykel end at køre bil, billigere at bo i et lillehus end i et stort hus, det er billigere at dyrke grøntsager end at opdrette slagtedyr. Det, der er dyrt, er at forsøge at have en fuldstændig uholdbar luksus for de rigeste. Nummer 13. Vi må give lavineeffekterne, på engelsk tipping points, en central plads i vores argumentation. Kendskærningen af, at der er et niveau af klimagas, hvor temperaturen ikke kan sænkes igen, hvor der vil blive udløst en enorm yderligere opvarmning, har afgørende betydning for, hvad der er den rette politik. Det faktum, at vi allerede er i betydelig fare for at være over det her niveau, er en fundamental begrundelse for, at der er brug for en omgående og altomfattende omstilling. Nummer 14. Vi må appellere til en langt bredere palet af værdier end kun retfærdighed. Det kan være stolthed, umage, integritet, mådehold, sikkerhed, trivsel, værdighed og mange flere. Retfærdighed har ikke den samme dybe betydning i Danmark som justice har i USA. Værdighed er så passende. Man har ret til et værdigt liv. At stå og se på, mens samfundet bliver smadret gennem klimasammenbruddet, er uværdigt for generationerne før os og alt det arbejde, de gjorde for at vinde de rettigheder og muligheder, vi nyder i dag. Det er uværdigt for os selv at fortsætte med vores liv, som om der ikke var noget klimakollaps. Og det er uværdige liv, vi tilbyder de næste generationer, hvor de kommer til at være presset på basale fornødenheder. Det er selvfølgelig udfordrende at bruge de mere konfrontatoriske udlægninger af situationen, som jeg risser op her, fordi det er mere behageligt at bruge det gamle, bløde sprog, der lader konflikten blive under overfladen. Men jeg tror, at det er på tide, vi som civilsamfund, i stedet for at tage en afmaksposition, tager en styrkeposition. Aften før den første store klimaprotest, jeg var med til at organisere, tiden er inde, sad jeg klemt inde på et lille værelse med de andre organisatorer. Vi så en tv-debat, hvor vores talsperson, Ida, forklarede, hvorfor vi ville protestere. Debatverdenen spurgte, om det ikke var lidt utaknemmeligt at protestere, nu hvor Danmark havde vedtaget verdens mest ambitiøse klimalov, og til det svarede Ida direkte og med fast stemme, det er stort set løgn. Og det lille værelse udbrød i jubel. Hun gik lige til sagen uden at pakke det ind i, ja, det er man det jo også rigtigt, eller lignende. Det giver en enorm gejst at høre at nogen skære igennem den konstante bullshit i medierne, og endelig kalde en spade for en spade. Ideen om, at vi skal holde os gode venner med politikerne, for ellers bliver de endnu mere undmoder os, er forkert. I stedet skal vi vise, at vi ser situationen for, hvad den er, så hvis politikerne vil beholde vores opbakning, så må de stoppe med at lyve for os og stoppe deres syge projekt. Pisk eller gulderod. I could write many beautiful things, but I must write stop killing. Daniel Berrigan. En evig debat i klimakampen er spørgsmålet om, hvad der har stærkest forandringskraft, og fortælle om den katastrofe, der venter, hvis samfundets drift fortsætter som nu, eller fortælle om det smukke samfund, det kan blive til, hvis vi ændrer det sammen. Altså i meget bred forstand, pisk eller gulerod. Svaret er, at der er tale om en balance, og jeg vil prøve at forklare, hvor jeg ser, at den balance ligger. Jeg køber ikke påstanden som Mennesker er naturligt mere tiltruget af den gode vision, eller massebevægelser opstår kun, hvis folk er tilpasset AI, i, og i stedet for at prøve at opstille generelle teser, må vi se på situationen, der ligger for hånden, og basere vores vurdering og plan på det. Som udgangspunkt vil jeg bruge Greta Thunbergs analogi for klimakrisen med huset, der brænder. Hvis et hus brænder, og der er mennesker i, hvad skal der så til for at få folk til at slukke ilden? I den analogi vil man selvfølgelig først og fremmest sige, at menneskene i huset er i fare, i stedet for at tale om, hvor smukt vi kan gøre huset og hvor godt vi kan have det i det, hvis vi slukker ilden. Det er en lidt provokerende analogi, men jeg synes, at den er grundlæggende rigtig og forklarer meget godt, hvordan jeg ser på situationen. Klimakampen er en akut og alvorlig kamp, der kræver en stor indsats og offervilje. Jeg ville i hvert fald ikke selv mønstre denne indsats i tide, hvis jeg hovedsaget skulle motivere sig af, hvor smukt samfundet kunne blive, hvis vi ændrede det, uanset hvor tiltrækkende en vision for samfundet, jeg blev præsenteret for. De fleste er ikke for alvor sure over de muligheder, den støtte, som vores superrige samfund tilbyder dem. Hvis man ønsker sig det tætknyttede, naturbundne kulturelt berigende liv, så kræver det lidt arbejde, men man kan godt finde det i vores samfund nu. En klimacamp er en midlertidig lejr, der tjener det formål at uddanne deltagerne i at være med til og at organisere protester og direkte aktioner. Men ofte er en del af formålet med klimacamps også, at de skal efterleve og demonstrere principperne for det samfund, organisationerne prøver at skabe. Jeg synes, det har været en givende oplevelse at deltage i klimacamps, men jeg tror ikke, at klimacamps er den stærkeste metode til at skabe store samfundsforandringer. Det er heller ikke nødvendigvis det, de prøver at være. Jeg siger ikke, at der ikke er mange velbegrundede utilfredsheder med vores samfund generelt. Det er langt fra alle utilfredshederne, der bliver sagt højt, og udviklingen er klart i retning af, at flere af de ting, der giver livskvalitet for de mange, står til at blive fjernet. Så der er voksende længsel efter noget andet, men for mig at se står den længsel slet ikke mål med klimakrisens omfang endnu. Klimakrisen er først og fremmest en krise, og kun i anden række en mulighed. Hvis vi som samfund skal reagere meningsfuldt på den krise, må vi tale om dens akuthed og dens alvor. Kun ved at tale om krisen afslører statens og industriens udulighed og modvillighed. Og kun ved at tale om krisens alvor og akuthed, finder vi villigheden til at give slip på de ting, som vi må give slip på, for at stoppe krisen. For vores samfund er bygget på udbygning af natur og mennesker, og vi kan ikke stoppe denne udbytning uden at give slip på de ting, den giver os. Jeg tror ikke, at vi nødvendigvis får dårligere liv, end vi har nu, men vi må begrænse vores muligheder på kort sigt for at bevare vores frihed på lang sigt. Det gælder både de ting, vi må vælge fra for at vælge klimakampen til, og de materielle goder, der må vælges fra i samfundet, fordi de ikke er bæredygtige. Dette behov for begrænsning ligger også lidt i ordene planetære grænser. Tartio Müller beskriver, hvordan man kan forstå samfundets reaktion på klimaaktivisme som fortrængning. Jeg oplever nogle gange, at ønsket om visioner er del af denne fortrængning, ved at det lige så meget handler om ikke at tale om katastrofen, som det handler om at tale om den positive vision. Når det så er sagt, så er der en vis grad af fortrængning nødvendig i den her verden, hvor man konstant har viden om alt, hvad der er galt. Så når der virkelig er brug for en pause fra konfrontationen, så er det godt at have en positiv vision at tænke på. I arbejder med at overbevise andre om og at tilkæmpe sig omstillingen, er der også en rolle at spille for den positive vision. Frygten for det ukendte er meget stor, så uanset hvor meget folk frygter klimakollapset, er de meget tilbageholdende med at leve grundlæggende om på samfundet. Det er jo forståeligt nok, og til det hjælper en klar forestilling om, hvordan samfundet af vores liv kunne være i stedet for. Ikke nødvendigvis en vision, der er positiv og federe end samfundet nu, men måske nærmere en vision, der er troværdig, håndgribelig og faktisk vil stoppe krisen. Så jeg mener, at advarslen om nødsituationen er det rigtige valg som primært fokus, men at smukke visioner om fremtiden udfylder mange vigtige sekundære funktioner. For at sammenfatte, frem med pisken. Det lyder umiddelbart som en dårlig konklusion, men vi er her ofre for endnu en stærkt ledet sprogvæne. Hvad hvis man byttede pisk eller gulderåd ud med brandalarm eller tilbudsannonce? Essensen er den samme, men pludselig lyder brandalarmen som det helt rigtige valg. I kulturkrigens krysild. If the real radical finds that having long hair sets up psychological barriers to communication and organization, he cuts his hair. Saul Alinsky. Det kan jeg ofte undre, hvordan alle synes, at det er vigtigt at gøre noget ved klimakrisen, men så få bliver aktiv. Jeg tror, en del af forklaringen er, at klimakampen vinder en masse tilslutning på indholdet, men taber det igen i kulturkrigens krydsil. Altså at mange bliver overbevist om behovet for at skabe et samfundsmæssigt pres for en grøn omstilling, men bliver afskrækket af formen, det bliver præsenteret på. Det ved dem, der gerne vil fortsætte klimagasudledninger, og en af deres stærkeste PR-strategier mod grøn omstilling, er at få den brede befolkning til at føle sig fremmedgjort fra klimakampen. De bruger den eksisterende kulturkrig til at fremmedgøre store dele af befolkningen, ved at trække klimakampen ned i forskellige kasser, som for eksempel hippie-stereotypen. Men i virkeligheden har de allerfleste folk jo langt mere tilfælles med deltagerne i klimakampen, end de har med de superrige virksomhedschefer og gennendesignede politikere, som driver klimasammenbruddet fremad. Lad os gøre, hvad vi kan, for at den kendskærning skinner igennem. Målet for det her kapitel er at hæve den andel af folk, der slutter sig til klimakampen, når de ser eller hører om den i medierne, eller kommer til et oplæg om klimakampen. Grundlæggende handler det om, at vi som deltager i klimakampen må stoppe med at være tilfredse med at se os selv som en lille, afgrænset minoritet, men i stedet skal se os selv som en del af det større samfund. Den anonyme forfatter til Give Up Activism skriver i hæftet If we come to ditch the mental identification with a role as activists, then we may discover that there is actually some room for maneuver. Borgerlig kultur En af de måder, som deltagere i klimakampen bliver afgrænset fra den brede befolkning, og den brede befolkning bliver fremgjort for klimakampen på, er ved forskellen på den mere alternative kultur, der hersker i klimakampen, og den mere borgerlige kultur, der hersker i den brede befolkning. Jeg vil gerne motivere folk i klimakampen, der ikke ser sig selv som værende borgerlige, til at være mere åbne for et borgerligt kulturelt udtryk og at tale om borgerlige værdier. Ja, hvis de er blevet brugt til at retfærdiggøre og sælge mange skadelige ting, ikke mindst fossile brændstoffer, men værdierne kan komme til udtryk på vidt forskellige måder, og vi skal ikke give afkald på de gode måder, bare for at undgå de dårlige. En hel masse folk vælger nemlig klimakampen fra, fordi de er socialiserede til borgerlige værdier og føler sig hjemme i borgerlig kultur. For dem føles det mærkeligt, når deltagerne i klimabevægelsen så går i spravlet tøj, synger sange fra gamle venstrefløjsorganisationer, og mødes på steder med masser af graffiti. Derudover kan mange være afvisende over for værdier som ordentlighed, familie og tradition. Men den alternative kultur er ikke strengt nødvendig for klimakampen, og klimakampens mål stemmer fint overens med mange borgerlige værdier. Så ved at være mere åben for borgerlige kulturer og borgerlige værdier, kan vi sænke barrieren for deltagelse for en stor gruppe mennesker. Mange vigtige kampe handler om netop kultur og værdier. Og dem vil jeg på ingen måde underkende. For nogle af deres identitet, deres oprører, og det handler om at kunne være sig selv på trods af, at de bliver diskrimineret. Min mening er ikke at udelukke dem. Målet er ikke faktisk at få et borgerligt udtryk, men at få et kulturelt bredt nok udtryk til at være neutrale eller mainstream. Det er heller ikke sådan, at jeg mener, at vi skal spille skuespil for at lokke folk ind. Men der er en tendens til dogmatisk at undgå borgerlige værdier, selvom værdierne ikke er skadelige i sig selv, og sagtens kan bruges konstruktivt. For eksempel kan tradition både handle om undertrykkende kønsroller, men også om oprør og modstand. Mulighederne, som vi kan bruge til at underbygge klimakampen, opstår, fordi de politiske partier har perverteret deres oprindelige ideologier så meget. Man kan sagtens være enig i mange af de oprindelige konservative eller liberale værdier, og være meget uenig i den politik, partierne bruger dem til at retfærdiggøre. Chris Smalls, der med stor succes organiserer Amazon-arbejdere i USA, siger det sådan her. It's not a left or a right thing. It's a workers thing. Den var ny. Alle de store ideologier tager udgangspunkt i, at der er et samfund, og det er godt at have et samfund. Så siden klimakrisen truer eksistensen af vores samfund, så er det helt grundlæggende i overensstemmelse med ideologierne at kæmpe klimakampen. En af den liberale borgerlighedsgrundlægger er Henry D. Thoreau. Han argumenterer i sit essay Civil Ulydighed for, at det er en pligt at være ulydig overfor staten på grund af slaveriet. I den konservative borgerlighed er forny for at bevare en grundtanke, og Winston Churchill, et konservativt ikon, rationerede løs under 2. verdenskrig, da samfundets eksistens var truet. Den småborgerlige not-in-my-backyard-stereotyp kan både kæmpe mod opsætning af vindmøller, såvel som udbygning af kulminer. Det er vigtigt at bemærke, at den borgerlige kultur, der bliver beskrevet her, på ingen måde handler om den borgerlige politik, som bliver ført af Blå Blok. Vi er heller ikke nødvendigvis interesseret i at rekruttere dem, der har stærkt økonomisk og magtmæssig interesse i at være borgerlige, da det er rimelig uforenligt med faktisk at lave en grøn omstilling. Så vi skal på ingen måde udvende vores udtalelser eller protester. Det mainstream kulturelle udtryk skal tværtimod skabe en åbning for at være mere oprørsk oprigtige i udtalelser, uden at kunne blive afskrevet. Folk med borgerlige udtryk slipper afsted med at komme med nogle helt vilde udtalelser. For eksempel forfatteren Carsten Jensen, der skriver ting som: Bumperne falder, klimablitten er over os, i politikken. Det ville nok ikke blive taget seriøst på samme måde, hvis han gik med en hullet hættetrøje i stedet for den pæne jakke, han som regel går i. Rekruttering. Hvad betyder alt det her mere konkret for vores arbejde? Det starter først og fremmest med at lægge vægt på, i rekruttering. Især handler det om at rekruttere i områder og fællesskaber med mere mainstream-kulturelle udtryk. Det skyldes paradoxet om politisk identitet, som Jonathan Smucker, der var organisator for Occupy Wall Street, introducerer i sin bog Hegemony How-To. Den måde, man rekrutterer nemmest på som nystartet bevægelse, er ved at samle alle dem, der ligner ens selv mest. Men efter noget tid, når de er interesserede for den gruppe, er udtømt, bliver det meget svært at rekruttere videre, fordi bevægelsen har fået en politisk identitet, der gør, at alle andre føler, at de ikke passer ind. Derfor giver det faktisk en større rekruttering i sidste ende, hvis man starter med at henvende sig til et kulturelt bredt, mainstream og repræsentativt spektrum, selvom det virker mere besværligt til at starte med. Den strategi bryder med en tankegang, jeg tror er ret udbredt i klimakampen. Tankegangen er, at folk kan rationalisere sig ud af de kulturelle forskelle, og hvis de ikke kan, så er det deres egen fejl. Altså, at hvis man ved, hvor vigtig klimakampen er, så bør det ikke holde en tilbage fra at deltage, at der er en masse snørklede svampe på eventplakaterne. Den antagelse kan nogle gange stikke så dybt, at det bliver tænkt som overflødigt overhovedet at promovere sine aktiviteter. Tankegangen her er måske, at alle jo godt ved, at der er et klimakrise, så dem, der er interesseret i at kæmpe imod, opsøger vel nok selv, hvordan de kan deltage. Men sådan fungerer det bare ikke. Vi er nødt til at gøre robotsarbejdet med at komme ud og tale med folk, være synlige med plakater og opslag og gøre det indbydende at deltage. F.eks. med intromøder i almindelige, rare lokaler. Jeg oplevede effekten en gang, da en, jeg boede på kollega med, havde haft det meget skidt over klimasamrådet og tog med mig til infomøde om en kommende protest. Mødet blev holdt et meget punket sted med meget anarkistisk udseende typer og efter mødet sagde han, Tak for at invitere mig med, men det er ikke for mig, Lukas. De fleste i Danmark er desuden meget vantet til at engagere sig i samfundet gennem institutioner, så i stedet for et strukturløs, flydende fællesskab, må vi give folk lidt faste rammer, som de kan stole på. Et ekstremt eksempel på den forskel, institutioner kan gøre, er militæret. Her tager folk imod læring om, hvordan man dræber andre. Noget af de fleste af dem, der er militæret nok, vil være meget modvillige til at tage imod alle andre steder i samfundet. Vores opgave er det stik modsatte af at lære folk at dræbe, men eksemplet illustrerer, hvilken overbevisende effekt institutioner kan have. Vi har i det hele taget brug for at bryde ud af hippiekulturen med yoga og, og så osv., og vi skal være opmærksomme på, at vores påklædning ikke må gøre os nemme at putte i en mental kasse for folk. Borgerrettighedsbevægelsen i USA var blandt andet meget strategiske omkring deres påklædning og foregreb deres modstanders forsøg på at udgrænse dem med påstande om, at de var uhumske, ved at gå nydeligt klædt til deres protester. Også i vores valg af medier, vi kommunikerer i, må vi gå efter et bredere udvalg, end hvad der umiddelbart virker oplagt. Vi må bryde med fordommene om, at tabloideaviser kun bringer indholdsløs sladder. For eksempel havde den britiske tabloideavis Daily Mirror, efter lang tids kritik af Just Stop Oils protester, en forside med overskriften, der bakkede op om Just Stop Oils krav. I Danmark har ekstrabladet huset Helga Mathisens og Harald Toxvers klummer, der godt nok ikke har været direkte klimarelateret, men været i samme genre af politisk kommunikation, som klimakampen har brug for. Blandt de sociale medier har jeg kendt netværksplatformen LinkedIn som et sted for falske, slikkede business-typer, men de seneste år har det vist sig, at man godt kan bruge den i klimakampen. Og ligeledes har TikTok været et udskilt medie, men vi kan ikke bare opgive det terræn til dem, der optrapper klimasammenbruddet. Dansk sprog og selvforståelse. En anden måde, hvorpå klimakampens kultur kommer til at virke fremmedgørende for folk, er ved overdreven brug af internationalt sprog og kulturelle symboler. Det sker især i den akademiske verden, men også i NGO'er og aktivistfællesskaber. Der er jo god grund til at hente inspiration fra andre steder i verden, for Danmark har ikke den helt store historierigdom af civil modstand mod klimasambrud, men vi skal ikke snyde os selv for de dele af den lokale kulturelle arv, der faktisk kan styrke klimakampen. Ved at trække på den kultur, folk kender og føler sig som en del af, kan vi modarbejde den måde, klimakampen ofte bliver fremstillet på i medierne. Det her er klimaaktivister, der kæmper for deres egen sag. Det har ikke noget med dig at gøre. Det gør så at sige, at folk kan se sig selv i bevægelsen. Det kan blandt andet gøres ved at huske på gængse danske vendinger, vores ordvalg og samfundsmæssigt forankrede emner i vores valg af temaer, vi tager op. En af de mest lavpraktiske måder, det kan gøres på, er ved at bruge almindelige talemåder til at beskrive klimakrisen i pressen, på sociale medier og på promoveringsmateriale. Her kommer et par eksempler. Det går af helvede til med klimaet. Kan bruges til at opsummere klimavidenskaben og afmontere politikernes påstande om, at de har styr på det hele. Samtidig ligger ordvalget helvede. Rimeligt tæt op af den fysiske virkelighed med skovbrænde og dødelig varme. Vi står i lort til halsen, kan bruges til at beskrive den politiske situation, som Danmark står i, fordi politikerne har nølet og bestemt ting, der har gjort klimakrisen værre de sidste 30 år. Vi er på røven, ligger i samme tema som de foregående to. Den kan fx bruges til at udtrykke, at Danmark ikke har noget CO2-budget tilbage. Ravnerok er et andet ord for samfundskollaps. Ordlyden af i sig selv voldsom, og den kulturelle forståelse af ligger for mig at se ret passende et sted mellem, at jordens systemer bliver fjendske, og at onde magter overtager samfundet. At bekende kulør kan bruges som krav til politikerne, der siger, at de er grønne, men spiller sort. Der er en stærk parallel mellem politikerne og spillere, der ikke bekender kulør i et kortspil. Og så er der emner, som også er vigtige dele af dansk selvforståelse, men som er lidt mere flydende. Samarbejde og fællesskab. Jeg har min opdragelse lært, at vi danskere er gode til samarbejde og bruger det meget mere end andre vestlige lande, både i skolen og på arbejdspladser. Det kan være en modgift til den neoliberale idé om, at det er bedst, hvis alle konkurrerer med at opfylde deres egne interesser. Vi får at vide, at alle skal leve det unikke liv, der er lige præcis det rigtige for os selv, men så ender vi alle sammen med at være ensomme. Det må vi gøre op med, for vi har brug for vores kollektive kraft til at vinde den her kamp. Ret tid i omhu Især I sær institutionelskreds er rettidig omhu en meget anerkendt egenskab, mens den måde bestyrelser landet over klimakrisen på, er det stik modsatte af rettidig omhu. For eksempel må de store virksomheders bestyrelser udvise rettidig omhu og tilbyde den nødvendige uddannelse og medbestemmelse deres ansatte, så de kan være del af skiftet til et bæredygtigt samfund. Anti-amerikanisering. Selvom jeg oplever at tendensen er svækket ret meget på det seneste, ser stadig, at der er lidt modstand mod amerikaniseringen af vores samfund. For eksempel kæmpestore fjervolstrækkere, Donald Trump, våben og fænomenet med at erstatte kultur med forbrug er upopulære idéer i dele af den danske befolkning. Og fossile brændstoffer er jo kernen i amerikaniseringen. Så man kunne sige, at når der bliver bygget flere og flere motorveje, så er det amerikanisering, og det skal vi have stoppet. Idéerne om kultur, der er skitseret her, tager blandt andet inspiration fra ingeniørverdens teori om snitflader på engelsk interfaces. Hvis man vil bygge et mindre system, altså en klimakampagne, der skal fungere i samspil med et større system, samfundet, så må man designe snitfladen mellem de to, det vil sige systemet for udveksling af kommunikation mellem de to med omhu. Det lille system må kommunikere til det store system på en måde, som det store system kan forstå og acceptere. Den ovenstående liste over kulturelle træk, der relaterer sig til klimaoprøret, er langt fra udtømmende, og jeg håber, at andre vil supplere med deres idéer til emnet. Jeg tror i det hele taget, at vi har meget at vinde ved at bruge en langt bredere, viftigere udtryk og vendinger, end det er rimelig snævere udvalg de fleste bruger om klimakampen i dag. Mellem os. Åbenhedskultur. For at store rekruttering til civil modstand skal virke, er der brug for en åben samtalekultur i organisationen. Når man protesterer på en måde, som man frygter ved møde undertrykkelse fra staten, kan det virke oplagt at dække sig ind mod at blive retsforfulgt ved at være hemmelig om dele af sine protester. En anerkendt måde at sørge for blotte mindre information er sikkerhedskultur. Et norm sæt for kommunikation med principper som f.eks. spørg ikke om ting, du ikke selv behøver at vide, og lad være med at fortælle ting, andre ikke behøver at vide. Men jeg mener, at det her er hæmmende for hurtig og omfattende rekruttering, og derfor passer dårligt til den overordnede strategi, der beskrives her i bogen. For det første er der en masse praktiske funktioner, som en hemmer. Der er brug for information om, hvor og hvornår man mødes, hvem der gør hvad, og hvad man skal medbringe. Det skal være muligt at annoncere protester god tid i forvejen, så folk kan planlægge tid til dem. For det andet er åben samtale super vigtigt i de sociale aspekter af rekrutteringen. Når folk kommer til deres første møde, hvad er det så for nogle ting, der afgør, om de bliver en del af kampagnen eller ej? Det er jo spørgsmålet som, er det rare mennesker? Kan jeg stole på de her folk? Er det nu helt gennemtænkt, det de laver? Er jeg god nok til at være med? Og passer jeg ind i gruppen? Hvis folk så bliver mødt af undvigende svar på deres spørgsmål, mærkelige dæknavne og uskrevne regler om, hvad man må tale om, så falder mange nemt fra. For at kunne forklare idéerne bag ens protestaktioner og overbevise andre til at være med, må vi kunne fortælle om, hvad vi gjorde og hvilken effekt det havde. Også ting, man måske kan blive dømt for. Folk vil vide, hvad det går ind til, før de tager med. Der er mange dele af den civile modstand, som er nye for folk, og de finder sig kun til rette i det ved at kunne tale om det. Desuden kan det være enormt tiltrækkende at se nogen tale åbent om at gøre noget, der bryder reglerne. Man kunne ønske sig, at alle disse sociale dynamikker ikke betød noget, at nye deltagere i stedet kunne nøjes med den information, de praktisk har brug for, for at deltage, men det er en fejltagelse. Vi har brug for samtalen og en omgangsform, vi føler os tilpas i. Vi må møde folk der, hvor de er, før vi sammen kan lære de nye ting, der skal til for at udfordre vores samfund på dets katastrofekurs og uretfærdighed. I klimakampen er der også brug for en konstant oplæring af nye deltagere. Det er et omfattende problem, at deltagere brænder ud, fordi de er de eneste, der oplever din bestemte en bestemt færdighed, og derfor er alene om en opgave. En åben kultur er derfor vigtig, så nye kan se med i arbejdstrinne og få de kontakter, en bestemt opgave kræver. Vi må antage, at der er bred opbakning til at sikre den næste generations frihedsrettigheder. Når vi kæmper for dette mål, så er vores organisation i virkeligheden bedre beskyttet ved at kæmpe for det i det åbne. For det muliggør, at den brede befolkning ser legitimiteten i vores protest, og muliggør forarvelse, hvis protesten bliver undertrykt. Altså hvis politiet vil tæres, så må de tæres sammen i dagslys, i stedet for en efter en i mørket. Hvis vi ved, hvad vores medprotesterende rent faktisk har gjort, så er det meget nemmere at forsvare dem i samtaler og organisere støtte. Hvis det i stedet omtales i slør, hvad folk, der bliver retsforfulgt har gjort, så tænker mange, at det nok er en retfærdig straf, Hvorfor skulle de ellers skjule det? Husk, at mange har et ret positivt billede af politiet, så der skal ret tydelig dokumentation til, for at de bliver forarvet. Den største fordel ved den åbne kultur, er, at man undgår ulemperne ved den lukkede kultur. Den lukkede kultur kan blive en slags selvrepression, hvor man lukker muligheder for sig selv i frygt for repression. Jeg har fx oplevet at vente på beskeder fra en hemmelig gruppe, der var holdt op med at mødes, uden at nogen andre vidste det. Det er jo en lidt komisk situation, men det førte til, at organisationen var rimelig handlingslammet i den måned, hvor der var usikkerhed om, hvad situationen med den lukkede gruppe var. Så den lukkede kultur havde samme effekt på organisationen, som hvis alle i den hemmelige koordinationsgruppe var blevet smidt en måned i fængsel. Den lukkede kultur leder også til en masse bøvl, simpelthen. Hvis man ikke har telefoner til et møde, kan man ikke lige sende en besked med det samme, når et spørgsmål dukker op til mødet. Mange af de sikreste it platforme er frustrerende at bruge for ukøndige. Mediearbejdet kan ikke laves grundigt i god tid, hvis mediearbejdsgruppen ikke kan få at vide, hvad der skal ske. Sikkerhedskulturen påvirker også ens selvopfattelse. Jeg har deltaget i en del protester, hvor vi arbejdede med sikkerhedskultur internt. Personligt gør den mig lidt usikker, for mig til at tøve, for mig til at føle mig kriminel. Jeg bliver bange for at få mine venner med til noget, de ikke vil. Når jeg skal forsvare klimakampen og vores protestaktioner udadtil, bliver jeg undvigende i stedet for inviterende. Så her er nogle principper for en åbenhedskultur til brug i stor rekruttering til modstand. Information er som udgangspunkt offentlig. Det skal altså siges eksplicit, hvis noget information ikke må siges videre. Det er altid okay at stille spørgsmål. Det er okay at bruge elektronisk kommunikation og at tale om protester, mens man færdes i offentligheden. Det er okay at tale om alle protestaktioner, der allerede er udført. Læg mærke til, at der i første punkt stadig er mulighed for at planlægge visse ting i hemmelighed. Nogle gange har man brug for overraskelsesmomentet, og nogle dele af organisationen har ikke noget med rekruttering at gøre, så dem kan man godt holde hemmeligt. Men man skal have tunge lige i munden, for hemmelighederne kan hurtigt vokse i en spiral. Hvis man som gruppe først har gjort én ting hemmelig, så kan man nemt finde på den næste ting at gøre hemmelig, og det er meget svært at argumentere imod, fordi det kommer til at virke hensynsløst. Men better safe than sorry er en dårlig tilgang her, for vi kan aldrig kende det fulde omfang af overvågningen, som man kan blive ved med at finde på nye ting og skulle dække sig ind imod. I stedet må niveauet af hemmeligholdelse holdes sit et omfang, der passer til protesten. Det ville jo være en skandale, hvis politiet levede overdreven overvågning af folk, der arrangerede fredelige protester. Det er en støtte, vi har som protesterende, og som vi ikke skal undsige os. Kontekst. Udover den information, man holder skjult med vilje, kan man også holde ting skjult ubevidst. Det sker, fordi der bliver brugt forkortelser, henvisninger, interne jokes, udtryk osv., som nye deltagere ikke kender til. Man kan vurdere kultur og omgivelser på, hvor meget kontekst man skal kende for at forstå, hvad der foregår. En konteksttong fra engelsk high-context-kultur, er, når man skal have meget forforståelse for at gennemskue, hvad der sker. For eksempel får man til traditionelle gudstjenester ikke forklaret meget, og vil som udenforstående har svært ved at følge med. Omvendt, hvis man tager til vaccination, så er der skilte, der på let forståelig vis forklarer proceduren og giver alt den nødvendige info til at komme hele vejen igennem. Det er altså et eksempel på context-let eller low-context-kultur. Det giver god mening til vaccination fordi det er vigtigt, at alle også personer, der aldrig har prøvet det før, skal kunne lykkes med det. Klimakampen har åbenlyst gavn af en kontekstlet kultur. Men det er ikke altid, vi får skabt den. Det synes jeg, vi skal stræbe efter at få, og altså gøre vores organisationer, events, vejledninger og lokaler kontekstlette. Det vil helt praktisk hjælpe nye med at navigere effektivt i den organisation, de vælger at deltage i, men det vil også afhjælpe en følelse af at være utilstrækkelig eller ikke dygtig nok, som gør, at mange nye holder igen med at engagere sig. Det betyder konkret. Når vi taler eller skriver om arrangementer, skal vi hver gang nævne dato, tid, vejhed og sted. Det skal desuden nævnes som det er åbent for nye. Når vi taler eller skriver om personer, skal vi tilføje kontaktoplysninger. Ellers er det ikke meget værd for dem, der ikke kender vedkommende. Vi må så vidt muligt bruge almindelige ord og undgå forkortelser. Selvom det kan virke omstændigt at bruge de samme lange ord mange gange, så er det vigtigt for alle dem, der hører om det første gang. Vi må gøre os umage med at gøre det nemt at finde fælles information og holde informationen så simpel som muligt. Hvad er verdens bedste vejledning værd, hvis ingen læser den? De overstående er ting, som jeg ofte oplever kan blive glemt, at nye har brug for og måske har svært ved at spørge om. En meget passende analogi er et ødelagt trappetrin i et hus. Dem, der bor i huset, kender til det ødelagte trappetrin og ved, at man skal træde hen over det, men dem, der ikke kender til det, falder på det og kommer aldrig op ad trappen. Vi har travlt. Måske er træet fældet, hvor i de fire fjæl skal tømres til din kiste, du lille travle sjæl. Karl Nielsen. Når jeg inviterer folk til at være med i klimakampen og fortæller, hvor vigtigt det er, at de er med, så er det svar, jeg oftest får, ej, det lyder helt vildt godt, men jeg har virkelig travlt for tiden. Det sker så ofte, at det lader til, at klimakampen står og falder med, om vi kan overvinde undskyldningen om travlhed. Det sker desuden ikke kun med nye, men også med folk, der allerede er med i en organisation i klimakampen. Så det virker som en vigtig opgave at forstå det fænomen og finde ud af, hvordan det kan omgås. Nogle gange, når folk siger, at de har travlt, så er det selvfølgelig i virkeligheden også noget andet, der faktisk er grunden. Det kan være, at de er bange for, hvad deres venner tænker om civil og lydighed, men det er lidt nemmere at sige, at de har travlt. Når det er sagt, så er der også mange, der faktisk løber fra ting til ting, og vi må som udgangspunkt stole på det, folk siger. Vi er nok alle bekendt med, at arbejde, uddannelse osv. tager vores tid og energi. Der er ikke meget tilbage, når ens normale forpligtelser er udført, og i den tid vil man gerne pleje sine relationer og restituere, fordi arbejdet kræver en stor del af ens overskud. Hvis man så er aktiv i klimakampen i fritiden også, så kan det hele forståeligt nok blive lidt for meget. Det har så gjort, at organisationer i klimakampen har lagt en masse vægt på at hjælpe folk med at undgå stress og udbrændthed. Så langt, så godt. Det kan så oplagt gøres ved at se på de forpligtelser, man har uden for klimakampen, og hvilke af dem, man kan frigøre sig fra. Men nej, i stedet for bliver det nærmest altid anbefalet folk at skrue ned for klimakampen. Hvorfor er det tabu at foreslå folk at vælge andre ting fra, men nærmest pligter, men folk om, at de kan trække sig fra klimakampen, hvis de vil, sådan behøver det ikke at være. Hvis dit arbejde eller uddannelsessted er fuldstændig ligeglad med, om du brænder ud af at skulle aflevere en masse projekter, mens menneskene i klimakampen er omsorgsfulde, er det så virkelig klimakampen, du vil vælge fra? Ofte nok er de andre ting i vores liv ikke så fastlåste, som vi ellers fortæller os selv. Og ofte nok kommer vores forpligtelse til de ting mere fra forventninger udefra end indefra. Søren Kirkegaard er kendt for at skrive, at alle latterlige ting forekommer det mig, at være det allerlatterligste at have travlt. Dette citat får lidt mere tyngde, hvis man ser det i lyset af resten af hans filosofi. Han har blandt andet udbredt erkendelsen af, at hvis man prøver at undgå at skulle træffe et valg i sit liv, så ender denne undvigen med i sig selv at blive ens valg. Hvad man vil med sin tid, sit liv, er i den grad et af de vigtige valg. Men hvis man prøver at undgå det valg, og i stedet i det store hele af det diktere af samfundets normer og værdier, så ender man med at have travlt men med mere vælge at have travlt. I stedet kan man vælge at leve klimakamp. Vi kan hente lidt inspiration fra borgerrettighedsbevægelsen, blandt andet i filmen Freedom Riders. Den handler om sorte og hvide unge mennesker, der systematisk brød reglerne om race og skilse ved at sidde ved siden af hinanden i busser. En af de deltagende studerende fortæller: "I know an education is important, and I hope that I will get one one day, but human dignity has to come first." Mange af de studerende, der deltog i Freedom Riders-kampagnen, var de første i deres familie til at gå på universitetet, og deres familier havde sparet op til det længe. Alligevel tog de det svære valg om at nedprioritere universitetet, fordi borgerrettighedsbevægelsen var vigtigere. De endte med at besejre i busser og inspirerede resten af borgerrettighedsbevægelsen enormt. Så hvad skal der til for, at man beslutter sig på samme måde for klimakampen? For nogle sker det ved, at de første er lidt med, og derigennem bliver motiveret til at være rigtig meget med. Men det er kun nogle få. Mange bliver ved med at have travlt med andre ting og kommer aldrig mere ind i klimakampen. Det er ikke alle, der er lige hårdt forpligtet til at have travlt, fordi de skal forsørge andre eller lignende, så det er i høj grad også et spørgsmål om prioritering. Måske er det fordi, der er en karriere, ja, de drømmer om at udleve uden for klimakampen. Jeg oplever det også, som om der er en tendens, i hvert fald i min generation, med, at det er cool at have lidt for travlt. Nogen trives i det, nogen gør ikke. For nogen er det på grænsen til en selvpinende fetish. Jeg tror godt, at vi kan overbevise om, at det giver mere mening at vælge klimakampen end den travle dagligdag. Man kan for godt sælge klimakampen som selvudvikling, ja, eller en dybere selvudvikling, end hvad folk ellers har travlt med. Man lærer både praktiske færdigheder, eventplanlægning osv., og selvovervindelse, oplæg, pressearbejde og stå op imod autoriteter. Vi har virkelig brug for, at folk tager valget om at vælge andre ting fra og vælge klimakampen til. Hver person ekstra, der arbejder fuldtid med klimakampen, er så meget værd for klimabevægelsen. Det giver mulighed for en dybere og langt mere effektiv indsats, fordi man kan have strategien top of mind og udvikle ekspertise, der ligger ud over vores nuværende værktøjskasse. Spørgsmålet om, hvad der skal gøres ved, ej det lyder helt godt, men jeg har virkelig travlt for tiden, står dog stadig i det store og hele ubesvaret, og jeg føler mig ret råvild omkring det. Jeg håber på, at nogen snart knækker koden. Hvis du gør det, så gør jeg det. Da jeg skulle samle mod til at tage til min første vejblokade, så spurgte min ven, om han ville med. Han sagde, hvis du gør det, så gør jeg det. Og så tog vi begge to afsted. Den slags gruppedynamik er absolut afgørende, når folk skal engagere sig i klimakampen. Så lad os se på en række af dem. Jeg kommer kun, hvis der kommer mange. Det er altid lidt sværere at stå alene frem med noget usædvanligt. Det er et problem, når vi skal samles om klimakampen, for hvem skal så være de første? Om man bliver det nemmere for nye at komme med, jo flere der allerede er med. Det er for mig fuldstændig åbenlyst, at en af hovedopgaverne i klimakampen er at få flere til at blive aktive. For at få det til at ske, tror jeg så, at det giver mening at arrangere større ting med mange deltagere. Det er min erfaring, at det er langt nemmere for nye at få nye og slutte sig til de store events, frem for de små. Dermed er arbejdet langt fra gjort endnu, men det er en god start. En mere avanceret løsning til at komme over deltagelsesbarrieren er betinget deltagelse. Det er en udvidet udgave af, hvis du gør det, så gør jeg det, aftalen. Det går ud på, at man, når man samler deltagere til en protest, spørger folk, om de vil være med, hvis der er mindst et vist antal andre med. På den måde kan man lykkes med at samle sig om protestaktioner, som folk ellers ikke ville forpligte sig til, hvis der var mere uviset om, hvor mange der ville deltage. Jeg er bange for, at jeg ikke kender nogen. For nogen kan det være nemmere at tage til foredrag eller intromøder, hvis der kommer andre, som de kender. Det er kun naturligt og en fordel, hvis folk kommer med en ven. Men hvis man udbyder et introforedrag i egne lokaler, så er det selvfølgelig kun tilskuerne selv, der vælger, om de kommer alene tager initiativ til at tage en ven med, eller slet ikke kommer. Noget man i stedet kan gøre, er at holde intro steder, hvor folk allerede kender hinanden. Ved f.eks. at holde dem i foreninger, på uddannelsesteder osv., så giver man folk mere velkendte rammer at deltage i, hvor de allerede kender aldre, der kommer. Men man vil selvfølgelig også gerne holde møder, der først og fremmest er for mennesker, der er interesseret i at deltage, frem på folk, der er med i en bestemt forening, eller går på en bestemt uddannelse. Så hvad kan man gøre sådan nogle steder? Her har jeg god erfaring med en makkerordning. Det foregår ved, at der til intromøder bliver lavet makkerpar mellem deltagere, der allerede kender organisationen og nye. På den måde får folk, der er kommet uden at kende nogen, mulighed for hurtigt at kende nogen til det næste møde, som de kommer til. Det går hurtigst, hvis du gør det. At være deltager i bevægelsen kommer i forskellige grader. Det er ikke bare et spørgsmål om, man er deltager eller ej, men også om, hvor meget og hvor man hjælper med. Som ny bevægelsen er man ofte lidt mere ydmyg, end hvad godt er. Så hvis ens arbejdsgruppe skal lave en opgave, f.eks. lave en plakat, så kan man som ny ofte komme til at lade de erfarne udføre opgaven. Men det bliver med tiden et stort problem, fordi det så kun er nogle få personer, der kan lave bestemte opgaver, og der på den måde opstår flaskehælse i bevægelsens arbejde. Og derfor må undskyldningen, det går hurtigst, hvis du gør det, ikke godtages, selvom det på den korte bane tager længere tid og giver dårligere arbejdskvalitet. Der må der lægges vægt på hele tiden at lære nye op i at holde tal til pressen osv. Markerordningen, som er beskrevet i forrige afsnit, kan også afhjælpe dette problem. Der er folk til alle opgaver, så jeg kan slappe lidt af. Der er en meget forståelig tendens til, at folk føler et ekstra ansvar, når der er få om arbejdet, og læner sig lidt mere tilbage, når der er mange. Det er langt hen ad vejen en sund tankegang, som sørger for, at folk tager hvil, når der er bedst tid til det. Men det kan også blive til et loft over bevægelsens vækst. Hvis folk trækker sig, når bevægelsen når en vis størrelse, så bliver det meget svært at komme over den størrelse. Nogle gange falder deltagere endda helt fra. Men det mener jeg ikke, at man skal tage vil, mens der er mest brug for en. Men muligvis er det tidspunkt, hvor det betyder allermest, at man er med, faktisk når bevægelsen er stor og meget hurtigt kan blive meget stor med den rette indsats. Hvis du er en af de erfarne, så har de nye, der kommer til, brug for dig for effektivt at kunne engagere sig. Hvis alle ikke er med, så lad os hellere lade være. Skal man som gruppe i klimakampen samle sig om at planlægge en protestaktion, så er det ofte lidt svært, fordi det kræver mod af alle. Fordi man ikke vil kræve, at nogen at lave noget, de ikke umiddelbart tør eller vil tage konsekvenserne af, så bliver niveauet af, hvor dristig protesten er, ofte afgjort af laveste fællesnævner. Så for at alle protester ikke ender med at blive mailstorme, så kræver det, at man er opmærksom på det fænomen. I stedet for at finde grunde til at udvande aktionen, for dem kan man altid finde, så må man insistere på, at den skal have en vis svung, For eksempel nok til at nå i nationale medier. Hvis det så betyder, at det ikke er alle, der er med, så er det et acceptabelt kompromis. Jeg har troede, at jeg var den eneste, der havde det sådan. Rigtig mange går og har indset, hvad klimakrisen kommer til at betyde for dem selv og resten af verden. Men det er måske svært at tale om i deres omgangskreds. Og hvis det er svært at tale om, så bliver det også svært at handle på. Derfor er det vigtigt, at der er plads til, at nye i bevægelsen kan fortælle om, hvordan klimakrisen ser ud derfra, hvor de står, og få mulighed for at spejle sig i andre. Når først man har sat ord på sin egen holdning og fået den accepteret af nogle andre, så er der meget kortere til at være med i fællesskabet i klimakampen. Her er det vigtigt, at der ikke bare bliver sagt, ja vi ved jo alle som hvordan det står til, men at det faktisk bliver formuleret af folk i et eller andet omfang. Handling ikke ord. Until we get our acts together, all of us. And until we learn to plug in with each other and fight and make this president listen, we are as good as dead. Larry Kramer. Selvom uddannelse, analyse og debat er vigtig i klimakampen gør ord ikke i sig selv nogen forskel. Det gælder for politikerne, der lyver i så stort omfang, at deres udtalelser vidderligt ingen værdi har. Ikke engang vedtagende love kan man regne med, før de rent faktisk bliver håndhævet. Men det samme gælder også for os borgere. Jeg har ikke skrevet denne bog, for at man kan have læst den, være oplysende nok til at deltage i debatten og så være tilfreds med det. Jeg har skrevet den som springbræt til at tage et kraftigt afsæt fra til springet ud i klimakampen. Dette spring kræver en konkret kampagnestrategi med et mål og en dristig plan for at nå til det mål. Og så kræver det benarbejde. Det kræver, at vi kommer ud uge efter uge, måned efter måned og inviterer vores medborgere til at deltage i klimakampen. At vi kommer ud og protesterer igen og igen, trods modgang og stort besvær. Vi lever i en uperfekt verden, og tiden for dogmer og ideologisk forfængelighed er forbi. Vi må pragmatisk og oprigtigt kaste os ud i forsøget på at stoppe udrydelsen, af alt, vi har kært. Indtil vi afbryder samfundets daglige gang, kører det bare uforandret videre. Indtil vi afbryder møder, sætter os i vejen eller nægter at arbejde, kommer det grundlæggende politiske kursskifte, vi har brug for, ikke. Jeg kan kun slutte med at gentage, at hvis vi ægte accepterer, at klimasambruddet og det politiske svigt er den virkelighed, vi lever i, så er klimakampen det bedste sted, vi kan ønske os at være. Det bedste, vi kan ønske os og tage os til. Vi ses på gaden. Kærlig hilsen, Lukas. Tak. Klimakampen giver kun mening for mig i samarbejde med andre. Derfor vil jeg gerne starte med at takke Antonia Mørk, Laura Krav-Fransen, Nicolene Borgermand, Oscar Kluge og resten af deltagerne i Nødbremsen. Jeg vil også takke alle andre engagerede i klimakampen, især dem, som har gjort de omtalte erfaringer sammen med. Jeg vil gerne takke Jeppe Svend fra forlaget Økotopia for at være åben og opbaknende fra starten af bogprojektet. Til Marie er jeg taknemmelig for de gode samtaler om bogens emner og de kærlige skub til at promovere den. Jeg er også dybt taknemmelig for de andre redaktører, Ask Pallnum Knudsen, Frida Lillevang, Johannes Skriver Elf, Sigrid Bennesen og Malte Klitgaard Bjørn, der har hjulpet mig med at sige det, jeg gerne ville sige, bedre end jeg selv kunne og sparede mig for mange pinligheder. Jeg har haft det sidste ord på den endelige tekst, så tag os ansvar for den, men jeg kan varmt anbefale dem alle som redaktører. Til sidst vil jeg sige tak til dig for at læse bogen. Jeg håber på at møde dig til en protest snart.